Pozor, začína sa relácia Tricolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a česku politickú scénu. Očami Romana Michelka a veľká sa v najbližších dvou hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolora to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch řeky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý vi v politike len márne hľadali. Vážený čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech v čtvrtečním večeru vás od mikrofonu vítá Intibo, to znamená, že je tady opět relace Trikolora, relace, kde hrají přím aktuální české a slovenské politické události, dva hosté s obou břehů řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. A i v dnešní relaci určitě tady budeme mít velmi zajímavá diskuzní témata, kterými je, je aktuální česká a slovenská politika a úplně dvou týdnech, ale také v tomto týdnu speciálně. A to znamená pochopitelně, že se nemůžeme nev věnovat vlastně oslavám 80. letého výročí druhé světové války a ukončení. Vlastně v obou zemích bývalého Československa, které ale když se na to tak podívám, tak vlastně nemůže mít rozdílnější pojetí, protože. Mám tady před sebou dvě fotografie. Na té první je český premiér Petr Fiala s ukrajinským prezidentem Vladimirem Zelenským. A na té druhé je slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Moskvě. A to je vlastně velké téma. Asi nejpodstatnější, které tady dnes budeme řešit. Neznamená to ale, že bude téma jediné, protože když jsme u Roberta Fica, tak na den přesně dnes je to první výročí nebo rok od okamžiku, kdy na střílel Juraj cintula. A také pochopitelně bychom rádi, protože tady bude Roman Michalko, tak bychom rádi okomentovali změny ve veřejna právních médií v obou zemích, které náhoda chtěla tak a vlastně v prakticky, okamžik prakticky velmi blízko o sebe. Rozděl je na součka jako siž bývalého ředitele České televize. Naopak v tom slovenském případě v pondělí došlo k volbě a fotelí nástupu nové ředitelky veřejnoprávního rozhlasu a televize Martiny Flašíkové, takže i to bychom rádi okomentovali. A dost a pravděpodobně dojde ještě na, i na další témata které bychom rádi okomentovali s našimi hosty a zcela jistě a také určitě dojde na vaše posluchačské otázky, tak jako vždy je tady v naší hlaci tradicí. Takže vážní posluchači, dnes už od této chvíle můžete psát své mailové otázky na adresu studiozavinhajslobodný přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia a po půl desáté také budeme brát telefonní linku a telefonické otázky 048 381 01. A odpovídat pochopitelně budou dva pánové v tradiční. Stavě tak, jak, jak by se tady dnes čekali, takže já vzhledem k tomu opravdu nabitému programu dnes opět nebudu poušet na úvod žádná audia. A hned se pustíme do debaty s tím prvním člověkem, kterého tady čekáte určitě za Českou republiku, a to je pochopitelně vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa z Plzně. Takže jeho jako prvního dnešní hleci vítám. Tak velkou hezký večer do Plzně a víte, po dvou týdnech vedel Děkuji, hezký večer všem, kteří nás poslouchají, hezký večer vám, pánové. To by jen Tybo e, Romanovi do Bratislavy, e, dokotelny Borýskovi, který tam má službu, ať pěkně přikládá. A samozřejmě nejpěknější večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílače a Trikolovi, zejména ať už jsou na zemi kouli kdekoliv. A doufám, že to není, nebude pro ně ztracený čas. Tak a pochopitelně tady nemůže chybět i tu. Tradiční partiách za slovenskou stranu a slovenskou část vláce Trikolora, tedy pochopitelně Roman Michalko, poslanec Národní rady a za slovenskou národní stranu a předseda kulturního a mediálního výboru. Tak Romané, ty jsi to měl trošku napětější, hned se k tomu dostaneme, ale vítej každopádně a jsme rádi, že tady máme a vítej v Trikoloře. Ďakujem za privítanie. samozřejmě pozdravujem vlka, pozdravujem teba. Určite. Tajmy sú zaujímavé. verím, že ich zaujímame, pozdravujem Borisa, ale predovšetkým poslucháčov. Teším sa na zaujímavé, pokiaľ možno konstruktívné maily, prípadne telefonáty a tiež verím, že to nebude stratený čas. No a já hned doplním, protože stál se jedna taková věc, kterou možná zaznamenali možná posluchači, respektive televizní diváci stanice TA3, tak pokud by se tady našel někdo, kdo by poslouchal naše relace a zároveň měl tuhle televizní stanici zapnutou, tak zhruba za 60 minut od 9. hodiny by se mu mohlo stát takový jev, který už se tady jednou stal a totiž, že Romana uvidí v televizi a zároveň ho uslyší naživo poslouchat tady v naší relaci, tak Romane, jenom drobný koment k tomu. A tak keďže samozřejmě nemůžeme být na dvoch místech naraz a velmi žiadali, aby som išel do králna ťahu, tak jsme se dohodli, že to nahráme na záznam a tím pádom teda pustia. Pustia záznam o té prvej, ale ja som sa asi pred 5 minutami vrátil z televízie, takže nebudem rozdvojený, ale je tam posun, samozrejme, že Tricolor ide naživo a, a tá trojka je na záznam. Tak tak to je jenom takové drobné vysvětlení pro ty z vás, kteří by náhodou došli do tohoto stavu a téhle shodě. A pojďme tady se pustit do debaty. Já teda ještě Roman, než se pustíme do těch dnešních témat, tak mám tady ještě jednu záležitost, kterou jsme tady řešili minule, s po poté, co si se odpojil, a řešili jsme to tady třeba a věřím, že se posluchačka paní Zuzana i teď už je také u přístroje a poslouchá nás. My jsme teď už narazili na jednu věc, kde vlastně já jsem říkal, že z tohle záležitostí začneme. Taky tě poprosím ještě o komentář. A k tomu teda Nechtěl věřit, ale stalo se. A totiž došli jsme k tomu, když váš současný prezident se po Bratislavě prohánil s majáky a kolonou z toho důvodu, aby se zajel k holiči. dokonce ano. Je to také trošku bulvárné a možná je těžko pochopitelné. Akože nevím, či to bylo přímo na jeho pokyn, alebo nejaká servilná ochranka, alebo někdo si něčo potřeboval, mal... nevím, každopádně, myslím si, že druhýkrát si to rozmyslí, lebo samozřejmě, že je to vnímané jako papalářstvo. A uh, možno keby... <laughs> Někdo nedal takzvaný teplý bóns, že by tam přišli média a, a, a alebo někdo s, s mobilom to nahral, a, tak by z toho nebolo a možná to robil aj častejšie, ale asi mu to nebude stať v budoucnosti za to, aby chodil k Holičovi, a, alebo teda sa so strihať s majákmi a s takým týmto. Viem, že François Hollande vznikl škandál, že mal nejaký extrémne dráhého a, Holiča, to boli, že v tisícoch až 10 tisícoch ročně za jeho služby, ten chodil samozřejmě do Elizejského paláca a bol z toho taký menší škandál, tak možná bylo naozaj rozumějšie, keby chodil Holič strihať do, do paláca a ne takto, s takouto pompou, lebo politické náklady takéhoto správání jsou dosť vysoké, ale je to úplně zbytočná a nevinutána chyba. Tak uvidíme. No, máš pravdu, máš pravdu. Jenom, že příklad s Olandem není úplně ten nejlepší. Váš prezident evidentně chce být Weltman, chce, chce být něco vnímané asi jako prezident světové velmoci. Tak když Bill Clinton zablokoval uh, Los Angeleský mezinárodní letiště, uh, protože na přistávací ploše stál uh, jeho prezidentský uh, letoun, No a stál tam proto a zablokoval provoz na letišti proto, že Bill Clinton si pozval na jeho palubu nějakého výlučnýho eh, lazebníka, holiče eh, teda, eh, který Češe hvězdy z budou. No a kvůli tomu, dokud neudělal eh, se střech Billu Clintonovi, tak prostě Los Angeleský eh, mezinárodní letiště bylo vyautovaný, Tak Petr Pellegrini je na nejlepší cestě eh, za hvězdnou slávou. Je, ja, tak... len, já jsem se to rychlo vygooglil, takže kaderník francouzského prezidenta François Hollanda dostává za svoje služby neuvěřitelně vysoký plat a síce 9895 eur měsíčně. tak to je jakože dosť drsné, nevím, že toto by už asi e, bolo ešte horšie ako to, čo urobil, ale jakože dávať 10 tisíc zvarených zdrojov za kaderníka, pre relatívne riedku šticu, teda prezidenta Olanda možná se některý nespomenul, jako vyzeral. To se mi zdá, jako, že brutální papalářstvo. No to samozřejmě je, to je rozežeranost, ale Bill Clinton zastavil, zastavil provoz kvůli svému holiči na jako hodně dlouhou dobu, jo. A to je, když se bavíme na jedné straně to rozježerenost na druhé straně papaláštví jezdit po Bratislavě kvůli holiči s, s blikačkama anebo zastavit, zastavit velký mezinárodní letiště. Pro mě ten, ten klidnovo, já tě nechci o ničem přesvědčit, ale to klidnovo papaláštví je blížší eh, meritu věci vašeho prezidenta než ten ohlád. To je možné, to je možné, ale jako, uh, je to papaláctvo nespochybnitelné, a uh, preca len americký prezident je niečo viac ako slovenský, ale naozaj, že zastaviť uh, le, celé letište, tak to je už úplne jiná káva, lebo keď ide kolona, no tak dobré, uh, nejakí ľudia, čo sú na ceste, tak sa musia uhnúť, ale letište to je úplne iný level. Tak dobře, pánové, pojďme se poslovat v debatě a pojďme začít tedy to, o čem tady budeme mluvit hlavně v té první hodině minimálně v té české a verzi a v českém pojetí. A když jste si takhle zvolili to prezidentské téma na úvod, tak jednou prezidenta vám ještě přidám v audiu a ten a, zvuk, který teď uslyšíte, vlastně tak možná na první poslech nevypadá, ale skýtá téma k diskuzi víc než dost. Tak pojďme si pustit českého prezidenta Petra Pavla. Pokud je něco poučením z druhé světové války, tak by to pro nás, pro všechny mělo být to, že autoritářům agresorům se ustupovat nesmí. Ani v malých náznacích, protože i malé ústupky povedou k tomu, že agresor se bude cítit ujištěn v tom, že postup, který zvolil, je správný. A že si může dovolit ještě více. A i proto si myslím, že musíme se všichni zamyslet nad tím, jak relevantní jsou tato poučení do světové války pro dnešek, abychom se podívali kolem sebe, protože Různé zárodky autoritářství se objevují i jinde, i v našich zemích, a abychom takovým tendencím neustupovali. A já už nebudu dál nakazit dojem z hudby, na kterou se všichni těšíme, jenom bych vás chtěl požádat, abyste, až budete poslouchat krásné tóny dnešní hudby, na toto mysleli a pokud budeme dnes, letos na podzim volit, tak abychom volili s rozumem, abychom volili takové politiky, takové strany, které to budou s bezpečností naší země myslet vážně. Já bych ještě na závěr chtěl poděkovat Českému rozhlasu za to, že si dnes můžeme poslechnout tak krásnou hudbu a chtěl bych vám všem popřát nejenom krásný zážitek, ale také pěkný večer. Děkuji. Tak audios oslav na Preském hradě a za účastí mnohých politiků, začnou trošku netypicky, nebyl pozván Miloš Zeman a Václav Klaus. No nemůžeš, nemůžeš začít netypicky, jestli já mám něco spojeno s tímto večerem v úvozovkách na Preském hradě, tak to není to hloupé kvákání našeho prezidenta, bo, našeho bohužel prezidenta, ale to, že ten člověk dokázal zase svoji nízkost, přízemnost a malost. Je to, je to, není to státní svátek, ale je to prezidentská záležitost K, ke kulatýmu výročí konce války. A on, ten člověk, neměl tolik slušnosti aby pozval svý předchůdce v úřadu. Jo? Záměrně, záměrně vynechal. Vynechal Václava Kauze, vynechal Miloše Zemana. E, vynechal, do, dokonce nepozval ani vdovu po prezidentu Havlovi Dagmara Havlavou. Já doufám, že boží mlíny seberou i tohohle i manekína e, a že mu někdo z jeho nástupců předvede to též, co, e, co spáchal on. To je prostě neúcta, neúcta k tradicím a e, k pontonu, k protokolu. A tenhle člověk, když, se, když je nějaký výzkum e, k tomu, co jako e, prezidentčík e, dělá dobrýho pro Českou republiku, tak většina, většina lidí konstatuje, že nás dobře reprezentuje. Reprezentuje mě dobře tím, že vysí, vysí někde ve školní třídě jeho fotka to má být ta reprezentace, že tam vypadá opravdu dobře. Nebo, nebo mě e, reprezentuje tím, že e, kdo, e, když ještě někdo používá poštovní známky, tak ho občas nalepí na obálku a že tam vypadá líp než Miloš Zeman, to, to jako má být ta reprezentace. A nebo, nebo to, že e, nepotřebuje golfový vozík a nepotřebuje, aby ho někdo podpíral jako Miloše Zemana, když vyloží, e, když vede do zahraničí, to má být ta reprezentace. Pro mě je reprezentace to, jak se ten člověk chová, jaký má, jaký má e, nastavení, jaký má hodnuty. Tybo, já se tě zeptám, kdyby si měl v kostce obsát éru e, našeho prezidentčíka, jo, který události ti utkvěly v paměti z jeho, z jeho působení na Pražském radě? No, to je dobrá otázka. Uh, no, tak, to, tak dej odpověď. Tak napadá mě teď jako úplně na, do, na první dobro, jenom tak jako, co mě jako fakt napadne no. první. Neříkám, že to je země to nejrůčejší, ale co si tak jako vybavuju? Tak určitě si vybavuju debatu o důchodové reformě, určitě si vybavuju návštěvu na, na Ukrajině, ne jednu. určitě si vybavu co? Nic už moc to není, ale tak jako většinou jsou to nějaké ty reprezentativní věci. Není tam asi no, nic tak. dalšího. Možná souce. Kdyžko říct? Jsi, první, byly, první byly důchody, že jo? No tak to, to byla, já teda mám s ním spojené dvě jiné události, ale o komentu ty důchody. U těch důchodů prostě on selhal, naprosto zbaběle selhal. Vy jste teda to jeho prohlášení, který budu volně interpretovat. Není to oslov, slovní citace. On přece to podepsal a řekl, já mám vážné pochybnosti o svém podpisu, Zda je to v souladu s ústavou, ale eh, podepíšu to, jo, No, když má něký, prezident vážné pochybnosti, zdaje něco v souladu s ústavou, jo, a on potom ještě dodal, že pokud to nikdo, žádná politická strana nepošle k ústavnímu soudu, takže to tam pošle on sám. Takže on má natolik velký politický pochybnosti o tom, co, co jako měl podepsat, že by to sám poslal k ústavnímu soudu, ale přeci to podepíše e, to, a přitom prezidentský slib je o tom, že bude dodržovat zákon. Tak to je jeden moment. Ale já, já ho mám spojený se dvěma konkrétníma událostmi. První je, jak se ten člověk zoufale domáhal toho, aby e, první madám, soudružka dříve, tak aby aby e, měla svoje kabelkovní. Aby prostě jsme jí my všichni platili 100 tisíc měsíčně na to, aby měla na a na kabelky. To je jeden jeho významný čin. A ten druhý, ten spáchal, ten spáchal toho 8. 8. května, kdy ve své malosti nepozval, nepozval náhrad svoje předchůdce. Já, já k němu nemám, nemám co dodat. Mě, mě ho, když se řekne éra Petra Pavla, tak já si určitě vybavím tyhle dvě věci a zřejmě i tu třetí s těma důchodama. Čili to je pro mě Petr Pavel. A jestli tohle má většina národa za dobrou reprezentaci, tak, tak jsme prostě národ na prostej zoufalc. Tak Krmane, je to delikátní, ale na Slovensku vy máte podobné potíže nebo tyhle věci se nedějí. My se samozřejmě, jako kdybychom šli do detailu, tak si samozřejmě musíme také připomenout různá nepozvání Miloše na různých domělých nebo skutečných nepřátel na různé taky oficiální věci. Což samozřejmě... Počkej, ale je něco... Je, to nesmě se srovnání. Druhá věta něco je samozřejmě, že... Něco jiného je rektor... Že, ano, že to nejsou prezidenty. Něco jiného je rektor a něco prezident. Jo. Čo sa týka Slovenska, tak samozřejmě, že je to protokol a liste, že takéto zásadné veci. Teda je to proti protokolu, nepozvať ich a je jasné, že to bola priama ingerencia uh, asi uh, prezidenta alebo jeho iniciatíva. Uh, z toho mi vlastne logicky vyplýva, že tam neprišla aj teda uh, vdova po prezidentovi Havlovi, lebo ne, ne, ťažko by sa ne, to ne, tu... no ťažko ne, by sa ne, to vysvetľovalo. Já ja vím však právě, a to chcem zdôrazniť, že bolo by extrémně ťažko vysvětlitelné, ak by nepozvali těch dvoch a pozvali ju. Takže to už, aby to naozaj bolo nejaké dekorum, takže nikoho vlastne z bývalých prezidentů alebo tak, že asi by mentálně a hodnotovo a nevím ako, nemal problém s Havlom, ale keďže těch dvoch nepozval, no, tak bolo by krajně jakože pez na oko. Máme takovou metaforu, keby ona tam přišla. Myslím si, že Pellegrini takéto veci, že by nepozýval prezidentov, asi nerobí. My máme ale jednoho prezidenta, který už je zbavený tých prezidentských výhod, typu tuž mají ochranky a, a hlavně teda renty. Takže to už je taký člověk, který je právoplatně odsúdený za umyslený trestný čin. Čiže to je ešte ďalšia věc. Já si myslím, že tam by sa malo povedať, že či to je ešte člověk hodný statusu bývalého prezidenta. a ne nepředpokladali, že by prezident mohl byť po skončení mandátu uh, odsúdený za trestný čin. Takže a toto je ešte iný level, ale já ja zatím nemám na oficiálnych podujatiach, že by sa protokol prezidenta dopustil takého fópa kolik musím se vrátit k Petru Pavlovi trošku jinak a vlastně k té další části, protože odem poté, a co se dělá tato slavnost, tak on oznámil oficiální datum 3. a 4. října, jako začátek, respektive čas a den, respektive dny, a kdy se u nás budou konat volby do poslanecké sněmovny, což spustil jako vlastně už ostrou část volební kampaně a různých politických stran. Vlastně už je to úplně oficiální začátek, tak pojďme si ještě okomentovat tohle. O tom také mluvil. Ale... Tady se toho říct nedá. On má plný právo vyhlásit, vy, vyhlásit to podle svého vlastního uvážení. A Holt uh, to zvážil takhle, ale samozřejmě, že z toho uh, čouhá jako sláma z bod uh, to, že ten využil v podstatě krajín termín, který měl. A je to, je to evidentně protože že uh, vládní pětihlovej sani se, se hrubě nedaří, tak jim chce dát co možná nejvíc času, aby se to eventuálně nějak změnilo. A já si pořád myslím, že volby budou rozhodnutý korespondenční volbou, že to dopadne úplně jinak, než ukazují průzkumy. A na to, aby se dostal ty lidi v zahraničí k volbám, tak tam potřebuješ čas, jo. Já chápu, že volby nemohly být někdy, já nevím, první víkend po prázdninách v září. To, to já bych taky neudělal. Ale mohly být klidně v okolo 20. září, kdy už se to konsoliduje. Ne, on to, on to prodloušel o, da, o dalších 14 dní a šel až na, šel až na hranu. Ale eh, uvidíme, uvidíme jak, to, jak to dopadne. Možná, že ještě něco, něco provedou, jako, jako se jim teďko daří v úvozovkách s temelínem. To jsem chtěl jako téma na dnešek, ale je to příliš složitý na to, aby jsme to brali během pěti minut, tak ne. Ale jen ty, když dovolíš, tak já se vrátím ještě k tomu minulýmu zvuku, který si který pustil. Kdy si Pavel pustil uh, pusu na špacíra, já jsem, vysvětoval dějiny. No já jsem říkal, že tady že těch se, aspektů je tam mnohem víc, než by se na první poslech zdálo. No, že, že, uh, že jako uh, se nesmí diktátorům stupovat a tak dál. Mě by zajímalo, jak by, jak by tenhle můdřec hodnotil přínos Josefa Vissarionoviče Stalina. To byl eh, Pavel označuje Putina za diktátora. Často je Putin, byl zvolený ve volbách, eh, který si nezadají, rozhodně si nezadají, nebo respektive jsou daleko demokratičtější než volby prezidenta, který vidíme v členské zemi NATO, v členské, členské zemi Evropské unie eh, a mám na mysli Rumunsko. Jo. Tak Vladimír Putin byl hmm. zvolen naprosto transparentně ve srovnání s tím, co se děje v Rumunsku. Já nebudu dál Rusko komentovat, o to nejde, ale mě by zajímalo, jak by bývalý komouš a tvrdý komouš, tak jak by hodnotil roli Jozifa Vysarionoviče v druhé světové válce? Mohl moh jako ten, ten Stalin válčit za, s Británií a se spojenými státama, mohl válčit a nařídit umírání 28 milionů obyvatel Sovětského svazu za to, aby teda Hitler byl poražený. Mohl nebo nemohl podle ně je. Já vím, že, já vím, že na to nedostanu otázku, ale eh, Putin je pro něj diktátor a musíme ho zastavit všemi prostředky, protože druhá světová válka nám ukazuje a dává příklad. No ale eh, Stalin, Stalin prostě tu druhou světovou válku v podstatě rozhodl. Jo? Rozhodli to, zrovna takto rozhodli Spojené státy, ale ty lidské zdroje bez těch obrovských lidských obětí Sovětského smazu, by byl prostě Hitler vyhrál. A kdyby Hitler se nebyl, soustředil na zbytečnou leteckou válku proti Anglii v podstatě a vrhnul se daleko dřív na sovětský svaz, tak bez, asi, by, asi by byl tu válku vyhrál proti sovětskému Rusku. No a já nevěřím, že by se potom, kdyby se vrhnul celou, celou silou na Británii, tehdejší Británii, tak nevěřím, že by Britové byli obstáli. A jako, oni se vytáhnou vždycky z dějiny, dějiny, dějiny konfliktu na Ukrajině, pro ně začínají 24.2. 2022. Že bylo něco předtím, to jako nikoho nezajímá. Jo. A, a dějiny, dějiny ze z druhý světové války opakují přesně to samé. Vždycky se vytáhnou jenom to, co se jim momentálně hodí a co se nehodí, tak to neexistuje. Čili v tejhle době žijeme. Nakonec my jsme to diskutovali, to, tohle přesně jsme diskutovali předtím, než jsme tuhle trikoloru začali vysílat. Jo. Čili to je, to je můj názor a jak říkám, u bývalého těžkého pomouše by mě zajímalo, jak vidí roli Stalina v druhé světové válce. Tak točí se ptat Romana, ale uh, asi trošku stručněji Romane, protože máme toho hodně a ještě spousta věcí k Akože Jakože není asi celkem aby já jsem komentoval vyjadrení mm, prezidenta mm. Pavla, takže toto radši nechám. Já se k tým je tak. Nechám. Dobře, Cest tak. Nechám. Dobře, je, je spousta věcí k komentování. A to, co jsem pouštěl v úvodu, by se dalo říct a, hlas něčemu, čemu se u nás a, už docela dlouho říká Česko A. Tak a, oslavy samozřejmě probíhaly úplně jinak, tak tady dostane je hlas v vůzovkách i ta druhá skupina, kterému se už u nás poměrně dlouho říká Česko B. Tak pojďme si pustit i to, jak se může oslovovat 80. výročí a, soubození. Se tady dneska 8. května den vítězství nad německým fašismem, abychom jim ukázali, že jsme znovu připraveni jim rozbídečku! My chceme prostě my já mám dva syny a já žádného svého syna do války nepošlu. Tam se vraždili děti, to dělali Ukrajinci a od ty doby prostě tady se do, do lidí z perusofobie. My jsme přišli oslavit svobodu, nic jiného a pravdu a to je všechno. Nemáte pocit, že by se ne, tady propagovalo může... Rusko. Ne, ne, a kdyby se propagovalo, tak bych tomu byla ráda, protože ho nepovažuji za agresu. Nepokladám to za agresi Ruska, ale za pomoc, kterou Ruská federace poskytla své národnostní menšině na území Ukrajiny. Mě jako s nějakou propagandou, jako ruskou, tím mě teda určitě neomráčíte. Proč vysílají slované smrtící zbraně dalším slovanům a další slované je používají na další slovany? Když by někdo trošku přemýšlel, já trošku přemýšlím, jo? Takže slovaní a slovaní, to chce asi Made in Germany, Made in Evropská unie. Putin je inteligentní vůdce a nechce, aby jeho země válčila. Chrání svůj národ, tak. Tak, to je vlastně takové úplně jiné oslohování. Vlku, ze tam se tě na tebe, protože aspoň mně se to tak jako zdálo, že jestli byly nějaké velké oslovy, tak byly u vás v Plzni. Byly dokonce několika denní a měli se tam závěnové návštěvy. Tak řekni mi, když se měl říct nějaké Řekněme třeba jedno zhodnocení toho, jak ty vnímáš ty letošní oslavy, vlastně jako celé. Co si z toho odnášíš? Něco už jsme naznačili díky Petru Pavlovi, ale ještě něco? No, já jsem za prvně imunní už vůči e, oslavám v Pozně, protože je to furt stejný. Je tam pár, je tam na můj vkus e, nebo překvapivě mnoho pánů v mých letech nebo maličko mladších, který si e, rádi hrajou na americké vojáky. Dokud to, bylo, dokud to bylo nový, tak to bylo zajímavý. Dokud to bylo za komoušů, kdy se scházeli e, jaksi takzvaně neorganizovaně, tak to bylo hrdinství. E, a dneska, dneska je to čirá propaganda. Prostě oni, si, oni mají pocit, že jsou vlastně američané, kteří osvobozují Plzeň. Mně to přišlo směšný. Jsem rád, že přijel belgický král, protože když eh, nejlepší, historič, eh, nejlepší současná historička eh, České republiky, jakási Nerudová, prohlásila veřejně v televizi, eh, že če Českou republikou jsou Američané, tak eh, zapomněla na vojáky 17. střeleckého praporu belgické armády, který, kteří sem přijeli všem v sestavě eh, 16. brněný divize americké armády a pozvání belgického krále bylo fajn, jo, že, že teda přišel nejvyšší představitel spojenecké země. To, jako to bylo v pořádku, ale jinak, jinak je to parodie. Už, už je to parodie a zajímá mě to. Pokud si se ptal na celkový oslavy, tak byla to, byla to smršť pro do doslova propagandistická smršť těch vždycky a jedině správných, který prostě přepisovali dějiny v Praze, nebo Řeporie jsou součást Prahy, tak tam je, tam je pomník vlasovcům za osvobození. To, to mi přijde asi stejný, jako když bude někdo, kdo zavraždí, kdo vyvraždí dvě rodiny, nejme tomu, že to bude deset lidí, vyvraždí dvě rodiny a potom, potom těsně než ho policie chytí, tak uvidí na přechodu propěší přes Rušnou ulici starou babičku, jak se bojí přejít k tu Rušnou ulici, tak on, protože je juná, který se nebojí ničeho, tak to babičku drapne za ruku a přes ten přechod převede. A na základě, toho, na základě toho mu někdo postaví pamětní desku místo toho, aby ho poslali na doživotí do Krymu. Tak, takhle mi to přijde s těma vlasovcema a to přepisování, když e, slyšeli jsme z oficiálních úst, e, jako e, strategického, e, oficiálně teda komunikátora, pro mě strategického spros, prosťáka Folkína, tak e, jsme přece slyšeli, ten vydal zase nějaký komunikační karty, že e, Rusové nás 45. neosvobodili, ale obsazovali, jo, obsazovali nás. To, to jako nemá chybu, ať se zeptá lidí, kteří byli tenkrát v Terezíně, ať se zeptá lidí, kteří byli v ilegalitě před Gestapem, ať se zeptá v obyčejných lidí, kteří prostě žili v protektorátu. Kdyby, kdyby tohle Foltín napsal, dejme tomu, 30. května 1945, tak by ho asi ufackovali k smrti. No a on, on dneska. Vládní komunikátor tohle, tohle řekne. A ty jsi, ty jsi pustil zvuky z té manifestace, která byla na Klárově. Ten první, ten byl samozřejmě děsivý, ty další nikoliv. Ale eh, to byla sbírka vyjádření rovná asi eh, diskuzi pod eh, články na seznamu nebo na novinkách CZ. A já tě upozorňuju, když tam přijdou, tak občas, občas do té diskuze juknu. A t, tam, tam najdeš množství daleko a daleko horších výroků, než bylo tohle. Jakkoliv ten první, ten byl, ten byl naprosto, naprosto nepřijatelný. To, to, to, o tom není žádná debata. Ale diskuze na oficiálních vzdělovadlech, nebo respektive na těch velkých mainstreamových vzdělovadlech, ehm, který fandí Fialově vládě, Ti upozorňují, že jsou daleko horší. Tak, no, Romane, k vám se samozřejmě dostaneme. Já jsem uh, našel jednu takovou spojku, jako, která vlastně spojuje s svým způsobem. Takhle, ne, zeptám se takhle, Romane. Zeptám se tvůj osobní dojem z těchto letošních oslav, jak, jak si je vnímal ty. A teraz myslíš českých alebo slovenských? Uh, asi bych řekl, že slovenských, ale pokud možno vyhneme se nějakým způsobem politice, protože té se budeme věnovat později. Jasné. No tak uh, my jsme mali v dvoch částech. Je nebo, nebo ještě bo... možná to upřesním, je no. to třeba nějak jiné, než si to teď navnímal, Volk, jak to říkal? Jistě, že asi troška to bylo jinak na Slovensku. Nás naozaj, to nás žiadne vši, nenájde, který bude tvrdit, že nás Američané neoslobodili, takže to toto naozaj nehrozí. Uh, uh, bolo to poňaté tak, že dost aj velkolepov bola uh, teda mh, prvá čas oslav na letisku a druhá časť bola v Národnom divadle, kde byl myslím, že veľmi dobre vystavaný a kvalitnými umeleckými e, prejavmi alebo teda výkonmi e, Galavečer, který teda pre, e, prenášala televízia, takže malo to důstojnost, e, bolo to protivojnové Nebola tam ideológia, neriešili se tam aktualizácie, že čo je to dnes. Naopak, myslím, že Unizono celá spoločnost oslavila víťazstvo nad fašizmom. Miera kontroverzí tam nebola, ak neberieme to, že teda samozřejmě preber išel do Moskvy aj s teda nejakými dalšími poslancami. A vlastně tam se už potom řešilo akurát, že teda nebol na tribúne, nemal Gerogirjevsku, e, tu vlajku. Anem, Hej, a e, v podstatě toto je v takých dvoch rovinách. Myslím, že domácí oslavy tam naozaj niečo vytknúť a to bolo konsenzuálně. A samozřejmě e, ten výlet do Moskvy, no, tak to samozřejmě, že opozícia pálila nalevo na, ľavo, na pravo. Dobře, dostaneme se k tomu. Já teď jenom se dostanu k té spojice, ale si zmiňoval, že pod je. Je tady jedna taková věc, která mě zaujala a to si musí, určitě musel zaznamenat. A to je, že ruské velvyslanectví se dotázalo, jak si ministra zahraničí, respektive Českého ministerstva zahraničí, nepak se nachází socha generála Koněva, české ministerstvo zahraničí je slušně poslalo kamsi. A zatímco na slovenské straně Robert Fico právě na onom jednání, jako navrhoval, že by jsme tu sochu, nebo na Slovensku, že by se postavit mohla. Tak tohle si zaznamenal? Jo, to jsem zaznamenal a nic z toho, nic z toho nevyvozuju, protože jestliže Slovensko má zájem o něco, co my máme někde v depozitáři a chodíme okolo toho s odporem, tak proč to Slovensku buď nedarovat nebo, nebo neprodat jednoduše? To, ty bys si držel sochu, o které víš, že ji nikdy nevystavíš? No já nevím, proč je v tom depozitáři upřímně řečeno ještě. Nebo co se s ním vlastně jako bude dít, jako bude tam našet navždy, nebo čekáme na to, až někdo se postavil, no, nebo... No asi, my máme v Plzni třídu, která se jmenuje americká třída. Je to jedna ze dvou hlavních tepen města, jo. No a tej, tej americké třídě se jako přezdívá mezi, mezi našinci, znalci plzeňské historie třída eh, politických omílů, protože to nejdřív byla eh, třída Františka Josefa Tušem. Eh, teď mi vypadlo, jak se to jmenovalo, za první republiky. Pak to byla, myslím, Hermann eh, pak to Stráse, pak to byla Stalinova třída, pak to byla moskevská třída No dneska, je to, dneska je to americká třída, čili my tomu říkáme třída politických omylů. co tím chci říct, že v této republice se hodí, když některé artefakty schováváš a můžeš je při změny konstelace zase vytáhnout. Čili to je jedna, jedna možnost. A druhá možnost je, eh, někde jsem četl, že snad Stalinovo sochu z Prahy roztoukli na štěrk. Nevím, jestli to je pravda, ale eh, v podstatě je to ta druhá možnost, udělat z toho kamenivo, kvalitní kamenivo pro opravu nebo stavbu dálnice. No, tak to byla ještě druhá soka stržená v Teplicích, myslím. To nevím, jestli jsi zaznamenal. No, to... Ano, to jsem zaznamenal, dokonce jsem dával i fotodokumentaci. Tak, jací si herdinové, to jsou ti, kteří, kteří se snaží aktivním činem přepsat historii, tak v Teplicích zbourali tam, tam se položily e, kytky věnce k datu, k, k příslušnému datu. No a e, do rána ta socha byla prostě zničená vandalama. E, bylo to pokácený a prostě někdo vykonal hrdinský skutek a ukázal, co si o těch rusácích myslí. No, hrdina. Tak Romana, na Sochu se zeptám, až budeme řešit slovenskou část za chviličku A ještě velkou teda poslední věc, kterou mám jakože k české části Tak to je něco, na co jsem se tě vlastně ptal, ale my jsme neviděli, jak to dopadne Tak měli jsme tady Voldimíra Zelenského v Praze několik dnů Tak když se na to podíváš velkou zpětně, tak z, to, z téhle návštěvy Jsi si jako ve finále odnesl co ve vztahu? I třeba k těm oslavám Mělo to smysl? No tak... Správně jsem uhodl, že ta vzácná návštěva bude, bude Zelenský. To se, tady mám body, A p, co jsem se odnesl z návštěvy Zelenskýho? E, Zelenský evidentně e, po těch porážkách, který, který jeho armáda utrpěla, e, byla vyhnána z Kurska, na Donbas se jí taky zrovna dvakrát nedaří. A e, Trump mu nejde úplně na ruku, jak, jak si řekneme zítra což se něco mezičase nezmění, tak v podstatě Zelenský šel v poslední době od jednoho debaklu ke druhým. No tak se zřejmě rozhodl, tam se, tam se protly dva zájmy. Zájmy naší vládnoucí elity ukázat, jak pevně stojíme při té Ukrajině a jak teda si to nedáme vzít. To naše pevné přesvědčení. No a, a potřebu, potřebu Zelenského být někde, takzvaně mezi přáteli, někde, kde ho mají rádi, někde, kde v podstatě mu zatím ještě pořád odezírají z což už se na západě další čas neděje, tak Zelenský si sem přišel v podstatě léčit neúspěchy a nechat pofoukat bolí, bolístky, takhle bych to viděl já, a já bych ho teda nezval. A Zelenský děkoval za toho, že v České republice mu fandí jak vládní úrovně, tak i lidi. No, tak já si počkám, já, já sděluji, že já Zelenský mu nefandím, takže můžu být výjimka, a jestli jsem výjimka, to ukážou ty volby, o kterých si mluvil na samém začátku, to znamená první říjnový víkend, tam se to ukáže. Dobře, tak Už se to blíží, dneska je to nějakých 140 dnů Takže teď si české volební kampaně Myslím, si užijeme každou trikóru Určitě bude o čem a, Tak Romane, začneme tělou sochou ve slovenské části Dopadá to, že to bude? Já nevím, jako, já si to dám. A tak Roman trošku vypadl Tak uh, zkusíme ho uh, Nahodit zpátky uh, Je třeba vůbec ještě něco k té české části? Co, by jsme, co jsem já třeba vynechal Nebo znamenal to... něco, co by ti připadlo ložitý říct? Televize? To nevím, to jsem neviděl vůbec. Ale jo, když jsi s tím přišel sám, Vy, e, součkovou Vyhazov. E, no takhle, to je souček jako Vyhazov, to jo, ale myslím jsem jako zhledníkem Oslavant, o čem se bavíme zatím. Ne, o Oslavoch ne, tam e, já vím, že jsem moc užvaněný dneska, tak e, jako m, za mě všechno už to nebudu dál rozvádět, ale jestli ty máš nějaký dotaz, tak se do něj pustím, samozřejmě. No, jasně. Já jenom čekám, jestli teda romance nám nějak navrátí, nebo vypadá to, že zatím nějakou ne. Dobře, tak pojďme začít. A, už se slyšíme. Nevím, já to prerušilo. jo. Tak, ale teď slyšíme, Romane. Hned na samém začátku, jo. Slyšel jsme, takže to. Slyšeli jsme, jenom nevím. Dobře. Aha, tak to. Nevím o tom, že by toto bylo reálné. Vím, že náš kolega. Standa novotný uh, také že jakože raz volal a možno, že s Lubošom Blahom sa o tom rozprával. Nemyslím si, že premiér Fico by chcel jakože ďalšiu ako keby provokáciu, lebo naozaj uh, bolo by to veľmi kontroverzne prijaté. Nevím o tom, že by někdo reálne uvažoval a pripravoval nejaký takýto transfer tejto sochy, takže uh, keby bol premiér Luboš Blaha, tam si to bych celkom představit, ale myslím, že Fico by do toho nešiel. Uh, Volk, tady Romane, co si uh, vypadnul, tak řekl jednu takovou hříčnou otázku, která mě taky napadla, jak o tom může nevět uh, předseda kulturního výboru. No, lebo to asi není vůbec reálné, to znamená, že eh, to jsou nějaké, nějaké úvahy alebo řeči, které nejsou relevantné. Tak vidíš, Volku, ani Roman neví všechno. Jasná. Tak, ale já teda jenom, když už jsme na tohle téma zabrousili, tak jenom šáhnu poprvé do mailových otázek posluchačů a hned tady uh, řeknu jeden a přečtu jeden, který nám se posluchač Lubo. Na Slovensku už někteří lidé upozorňují, že vystavení generála Koněva na Slovensku může zhoršit vztahy s Maďarskem, protože se podílel i na krvavém potlačení povstání v roce 1956. Lepší by byl prý generál Malinovský. No ale toho nemáme v Čechách. No my ne, ale Slováci... Já vím, ale tady ten koněv je v řečech proto, že v Praze ho nechtěli a na Slovensku to trošku zarezonovalo. Malinovskýho v Praze neodstranili. No tak to je jasné. No, spíše já narážím na tu první část, ta, že by to mohlo zhoršit vztahy s Maďarskem. To byste vnímali tak? O, já si myslím, že dneska ne, že, že to nehraje roli, tam je pro Maďary je daleko důležitější ta vzájemná podpora vůči Bruselu, to, to jsou staré historky tohle. Dobře, tak, ještě teda zůstaneme v posledním tématu, ale zajímavým mediálním i pro Romana, myslím si, protože tady, jak jsem říkal v úvodu, Jan Souček už není generální ředitel, vyskytly se tedy i závravej nová jména, která by mohla jeho jméno a jeho osobu nahradit, tedy 15 hlasy ze 17 radních byl odvolán. A, Volku, ty si psal z Jana Součka? Mm. Víš, já jsem, to, já jsem to očekával hodně dlouho a v tom článku, o kterém mluvíš, tak e, jsem rozváděl, proč. Jan Souček, na českou televizi e, spousta lidí nadává zejména na alternativě a nechtěli povolit zvýšení e, poplatků, jakkoliv je to zanedbatelný, to je pod rozlišovací schopnost e, každý rodiny, ale e, Prostě bylo to, bylo to dobrý politický téma, jak vydusit vládu a jak vyřídit účty s českou televizí. A tak se do toho spousta lidí pustila. No a já jsem upozorňoval na to, že to zvýšení tele, televizního rozhlasového poplatku je naprosto na místě vzhledem k inflaci. A za druhé, že e, volání potom, aby se česká televize zrušila nebo, e, nebo teda nějakým způsobem omezila, na to, aby se jí neplatily poplatky, jak e, vyzval jeden alternativní blok, tak to považuji za naprosto zmatečný, když to řeknu decentně, protože... A všechno je to udůvodňováno tím, že zpravodajství české televize je jedna velká katastrofa. Já souhlasím s tím, že zpravodajství české televize je jedna velká katastrofa. Ale je to, je to stejný, jako když máš u policie lidi, kteří se nechají uplatit a vynášejí, vynášejí zločincům a hrají na jejich straně. A nebo když to dělají soudci. Takový příklady taky máme. A nikoho přitom ani nenapadná, aby žádal zrušení policie a zrušení soudců a všichni říkají, vyhoďte ty a blka a ať fungují dál. A já si to tež myslím o české televizi. Tam česká televize neplní svou roli veřejnoho právního sdělovacího prostředku. O tom není třeba debatovat, to je stejná situace, jako byla na Slovensku. Ale eh, zrušit českou televizi je špatně. Ja, za mě je potřeba udělat eh, v eh, české televizi konečně nějaký pořádek, aby spravodajství bylo spravodajstvím. Aby jasně byly oddělené informace, to znamená zprávy od komentářů a osobních postojů, tam není žádný rovnítko. Prostě zpráva je zpráva, komentář je komentář a osobní postoj by neměl zaměstnance televize, by neměl vůbec zaznít. Čili tohle je potřeba napravit. A nepůjde to, nepůjde to napravit zřejmě s těma lidma, kteří tam dneska jsou, s jejich převážnou většinou. Čili je potřeba obmění českou televizi. Ne, aby se to stalo propagandistickým médiem o e, Okamury nebo koukoliv dalšího. Ale ať je, to, ať je to naprosto rovná a objektivní stanice. Nic víc já vodní nechci. E, v Německu nadávají obrovským způsobem na obě tamní veřejnou právní televize, že to je líkní prese. Jo. No, a já protože, protože mám možnost obojí sledovat, tak bych si velmi přál, aby ta Liege prese z toho Německa, s kterou Němci nejsou spokojení, tak aby, aby stejný standardy měla, měla česká televize a český rozhlas. Čili je to o nápravě jako ze všim. Je to o nápravě chyb, nikoli o tom spáchat chybu větší. Jo? A teď se dostanu konečně k, sou, k Součkovi. Za mě Jan Souček odváděl dobrou práci v me, maximálních mezích svých možností. On stáhnul z televizní obrazovky Jakuba železního. on stáhnul Noru Fudrichovou i s celým jejím pořadem, on stáhnul z televizní obrazovky reportéra Inka, on stáhl z televizní obrazovky šéfa reportérů Volnera, jo? když mám jmenovat, jmenovat ty největší figury. A já jsem, když to, když to začal dělat, tak jsem jenom koukal, že, že po něm vlastně nikdo nevěl. A říkal jsem si, tohle přece není možný při těch zvyklostech, které okolo televize e, v Česku panují. No a ono to bublalo, bublalo v e, zákulisí a samozřejmě, že na něj měli nabroušený nože e, ty vždycky jedině správný, jako bývalý studentské muce, a bývalý ředitel Českého rozhlasu Ježek a pár dalších, tak ty na něj měli nabroušeno, no ale k tomu se přidala ta část středních, který protlačil Babiš do těch pozic, reprezentovaným k Veselým, že jo? A ty vycítili to, že pod Součkem se hejbe židle, tak mu nabídli další krytí a podporu, e, říká teda Souček, za to, aby konečně zrušil Václava Moravce. On říká, že jsem byl takhle vidíraný. já nemám důvod nevěřit, nevěřit součkovýho. A protože byl ve oslabené pozici, tak zřejmě tady z to křídlo chtělo vyrovnat účty s poslední velkou ikonou české televize. No a on jim na to nekejv, protože věděl, že to už by neustál, že, že prostě pak by přišla nějaká drtivá rána a, a neustál by ten tlak. Takže souček za to zaplatil hlavou, ale bylo to, bylo to očekávané. A já říkám, v mezích možnosti pan generální souček odvedl za mě skvělou práci a prokázal vysokou míru občanské odvahy. Takhle bych to hodnotil já. No, mělo by to tak, že vlastně stejně, ale ve finále ho se politika? No určitě, určitě, protože, protože když nevyhověl téhle partičce okolo Savera Veselího. No tak eh, oni, se, oni se s tou skupinou okolo vlastně Mila Ježka neschodnou vůbec na ničem. To jsou nepřátelé na život a na smrt. Ale najednou se prostě eh, ty dvě partie domluvily a shodly na tom, že součka je potřeba odvolat. Jakoliv by mělo být eh, Ksaverově Slímu jasný, že jeho nástupcem bude někdo daleko horší. No, to je dost zajímavá otázka. K tomu se dostaneme. Ale, Romane, tvůj názor je na jedna Součka, řekněme z televizního profesního hlediska, pokud máš srovnání se Slovenskem? No, vím, že přišel z Brna a vím, že železný ohlásil kandidaturu, takže já si podle on byl centrista, že nebyl progresivista. Bylo troška překvapivé, že. Dvořák to nedal. To si myslím, že bolo také mierné prekvapenie. Ľudia, kteří boli insideri, tak vedeli, že asi, asi nastane zmena. Českou televíziu, akože, samozřejmě, některé aktivistické programy, které které tu nás pomenul vlk, tak je fajn, že skorigoval. Ještě si myslím, že Newsroom by stal za to, lebo to je naozaj že velmi aktivistická relácia. No a... Já si myslím, že ho zarazil, Romane. Nechci se, nechci se přijít, ale já si myslím, no. že ho zarazil. To to bylo naozaj, že tam hmm. jsem mal nějaké... E, takže... hnusná, ej. naprosto hnusná ano, relace. Ano, je? ano, ano. Takže jakože naozaj urobil na že na odaktivizovaný televízie z Dobrej Roboty, lenže, jako Vlok presne povedal, aké boli pomery, jednoducho nevyhoválení jednej centristická pozícia niekedy umožňuje prežiť a niekedy, keď tí ľudia jsou tak extrémne vypolarizovaní, ako boli, tak ho to sklátilo, že buď musel to hrať na jednu stranu, na druhú, je fakt, že Moravec sa bera, bere jako etalón českej žurnalistiky, je tiež aktivistický, skáče do rečí, nie je hlupý, ale e, teraz ešte, teda, čo jsem pozdělal, že má nějaké také silná osobná väzby na, na ex-ministra spravodlivosti. E, e, nevím, či to je ešte pravda, alebo nie, alebo e, v tejto komunite tie, tie promiskuitné vzťahy jsou veľmi, veľmi často pospíšila. No a Uh, som zvedavý, kdo príde uh, po ňom, ale já ja sa obávám, že to lepšie nebude. A nedaj boh, nevím, to možno pově skôr uh, vlk, ak by se to stal, uh, stal tým generálním Jakub Železný, tak to by teda bolo naozaj uh, návrat k brutálnej aktivistické televízii, takže to veľmi, velmi neželám české televízii. Aha, jenom dvě poznámky, Jan Souček, Newstrum nezrušil. Botky nezrušil, jedna. áno, má, je to tak. Tak to je jedna věc, a Volku, jenom když teda Roman zmínil Jiřího pospíšila. viděl jsi jeho rodičovskou fotku? No, myslím, že jo. No nic, tak to je taková drobná poznámka, ale máš ty, máš, vidíš to stejně, nebo si říkal něco jinak, než říkal teď Roman? No vidím to, vidím to úplně stejně. Jakub Železný bude velkým favoritem, když se bavíme o té minulé volbě, tak Jakub Železný, pamatuju si, že dostal otázku, jestli nezvažoval, že by kandidoval a Jakub Železný tehdy odpověděl zvažoval, ale vzhledem k tomu, že kandidoval Petr Dvořák, tak jsem nechtěl jít proti němu. Jo, čili, čili Jakub Železný e, má o sobě vynikající mínění, může, může řídit e, nejenom českou televizi, nejspíše nejspíš a a atomovou ponorku, to všechno najednou ke všemu má kliče. Takže ano, Jakub Železný ten, ten z televize teda udělá e, daleko horší záležitost, než byla za dvořáka, ne za, e, ne za součka, ale za dvořáka a další známou kandidátkou je Libuše Šmuclerová. Což je teda nesmírně schopná dáma, to je bez debaty. Dneska je to generální ředitel, ona dělala otci Jakuba Železného náměstkyně nebo, nebo prostě Zdětel. pod ním pod ním druhá funkce pod ním, tak byla Libuše Šmuclerová. A když Nova začíná ještě e, i po jeho návratu. Je to nesmírně schopná ženská. To je, to je bez debaty. Ale bude to totéž, co Jakub Železný. Akorát si myslím, že bude, že bude rafinovanější a chytřejší. Jsou to zatím známí dva kandidáti a oni další takový, e, takový přiběrou. Já vůbec nechápu, proč e, Ksaber Veselý toho, toho součka nepodržel. Protože Máme do voleb pár týdnů, když jsem říkal 142 dní nebo kolik, tak, tak to je v podstatě zejtra. A oni připustí, aby byl sestřelený ředitel televize, který nebyl eh, proliberální nebo progresivistický. Přitom Xaver je, je člověk eh, spojený s Ano, jo, s Babišem. To já, já prostě tyhle, tyhle krátkodobí, na, eh, šílený, eh, Taktický a strategický eh, tahy nechápu. To, to, nevím, jestli Babiš ho k tomu inicioval, nebo jestli to, jestli to je iniciativa Xavera veselého, jako takového samotného. Prostě lidi, on komentuje politiku, přitom nemá eh, jako taktický pohled na to, co bude za dva týdny jak je tohle vůbec možný. Za mě, za mě prostě špatně, no. A ten, ten newsroom, ten teda bohužel je jakoliv, je to hnusná relace, naprosto hnusná. Tak jenom, víš, kdo byl partner všešno slerový, do času? Vím, samozřejmě, Hašek. Jo, to, no a to ukazuje od toho usuzu, jakým směrem asi tu televizi budeš můj No, a jenom teda ještě poslední, co si říkal, že vlastně nevíš, proč to udělali, tak oni to udělali, že jo, ta skupina hlavně proto, protože právě Jan Souček říkal, že oni ho vydírali a poslali mu správně. Ano. A že to je vlastně ten ano. důvod, že to vlastně řekl veřejně, neřešil to s nimi, vlastně jako, a, jak se to řekne, opluje, vlastně jako ve smyslu, prostě pomluvá, jako, že se má omluvit, že nic takového se nestalo opodobně. a podobně. A to je vlastně ten důvod, proč jo, jako ve finále řekli dost. Kromě nějaký další věcí. No, já, jsem, já jsem zachytil, zachytil informaci, že mu Veselý měl říct, e, ty jsi nám před volbou e, slíbil tohle, tohle, tohle, konkrétně, konkrétně nevím, co jako slíbil. A že nic toho nedodržel, já nevím, co po něm chtěli. Za mě, za mě dělal Souček maximum možnýho. Víc udělat nemoh, protože kdyby, kdyby zaříz Moravce teďko, Nepočkal si na volby. Pokud by byla změna vlády a zavříz Moravce potom, tak by mu to prošlo, ale nemohlo mu to projít veďko. To, to prostě to by nebyl ustál, jo? Nebyl. Tak údajně k Saverový výměnou za jeho hlas že na obrazovky vrátí ČT3, nenechá začerněvat smlouvy televize v registru a nepovede kampaň za zvýšení koncesionářských poplatků. Je to možný, je to možné, ale. Kampaň za zvýšení eh, koncesionářských poplatků je, bylo téma André Babiše plus teda eh, opozice zásadněného. Eh, Začerňování smluv, což si myslím, že eh, mohl udělat a nevidím důvod, proč by to nebyl, nebyl udělat eh, Česká televize placená s peněz koncesionářů a koncesionáři mají právo vědět, protože jsou majitele televize, aspoň pro mě. A to první, to bylo, co to bylo? Vrácení ČT3, která se teda vrátí. Dí, no, no a, a ČT3 ne, nevidím důvod, proč by ji nemohli vrátit. No to asi slíbí, to je právě jeden z těch bodů, který slíbil Souček. Jako, a vlastně se stane. No, tak... No, tak. Tak, no je tam ještě totiž jedna, jedna věc, o které jsme nemluvil, která si myslím, že je taky docela zásadní a totiž, že a, když se na to vrátíme v čase, tak tam vlastně a v momentě, kdy tam svým způsobem ještě vlády Andreje Babiše, vlastně nominovali takové ty různé NILPovské a podobně, tak tam vlastně a, zrušila ta kontrolní komise, a, kterou vlastně... A, Jan Souček teď vlastně po nich vymáhá škodu asi 20 milionů za ty čtyři současné členy uh, Rady České televize, kteří za to hlasovali, protože to odvolání bylo nezákonné a ty členové už vysoudili nějaká uh, očkodnění za to, že bylo odvolání předčasně. Tak to je ještě další taková jako sice nikdy ne neříkaná, ale celkem zajímavá věc. Která může... Ale být je to možná, ale, ale o to, já na rovinu přiznám, že o tomhle nic nevím. OK, tak Hrvane, poslední věc k tomu. Vlk říká, že Jana Součka ostřelila politika. Tebe se musím zeptat trošku jináč, protože tady jako vidíme, že máme sice řekněme 17 členů a podstatně větší uh, radu, ale vlastně to tak jako vypadá, že stejně ve finále nějakým způsobem skončíme v politice a že se ty politické už ty nějakým způsobem vyřizují. Tak... Uh, je to vlastně Vlastná. stejně politika něco, co bylo vaše téma u nového zákona? Je to politika, te... hej, hej, je to politika na jiné úrovni jako parlament, ne, ale samozřejmě ty nominanti jedno do rady jsou nominantmi konkrétnych politických strán. Až keď byli u nás na e, recipročné návšteve ľudia zo školského a kulturného výboru nebo mediálního výboru, tak tam e, už teda hovorili, že to je viac menej e, jasné, že teda sa zmráka nad, jsou teda, vtedajším riaditelnou. A já len chcem povedať, že ak som dobře zaregistroval a a som jsem si to verifikoval, tak vlastně ten nový zákon, který byl přijatý, má automatický valorizačný mechanizmus, čo se týká poplatkov, kde je naviazaný na nějakou inflaci a nejaké parametre. A nemusí se to schváľovať vždy na novo. To znamená, že téma poplatkov koncesionárských už je téma, už je tam automat, takže... No bude to volební téma zjevně, jako to vypadá. A, akože zrušiť to znova, alebo nechápem? Áno, no áno. No, a to Teď už je, to je úplně právné, povedám, já nevím, keď si někdo myslí, že na, já ja nevím, o koľko sa toto radové desiatky korun sa to zvýšilo, to už je až 1 by když jsem povedal. 1 no, euro. Jedno euro. euro. No, takže to, to je naozaj, že úbohé, tak to jakože naozaj po x rokoch takisto se tam zvalorizovalo takže buď si dohodnete, že máte výlomok, ale dajte si to z HDP, ale dajte si to do ústavného zákona, alebo dajte automatický valorizačný poplatok ja som tiež viac preferoval uh, automatickou valorizáciu, my jsme 14 rokov nemali valorizované koncesionárske poplatky a potom naozaj sa dostávalo televízia do veľmi ťažkých situácií, takže Toto je pro mě extrémně populistická téma vůbec a čudujeme se, že ji někdo zdvihne. Tak pohled položíme a budeme se vrátit k oslavám 80. -let, 80 letého výročí konce druhé to války, tentokrát se tedy přesuneme na Slovensko a ještě dále na východ a budeme se bavit o návštěvě Roberta Fica v Moskvě. Ještě než se k tomu dostanu, tak vážní posluchači připomenu, že stále, a jsem rád, že to činíte opravdu ve množství velmi značném, posíláte své otázky na naše dva hosty na e-mailovou adresu studiozavináleflobodný vysílač.k.sk nebo přes naše webové stránky pod odkazem otázka do studia a také se samozřejmě dostaneme k tomu, že budeme brát telefonní otázky na telefonní lence 1, 0, 1, a 0, tak to je taková informace pro vás, takže pokud se budete teď našich určitě tak učiníte a budeme na otázky odpovídat. A teď se tedy pojďme dostat k, ke slovenským oslavám a samozřejmě Roman bude mít co komentovat. Ještě než se dostaneme do Moskvy, tak musíme si udělat jednu zastávku, kde to vlastně probíhalo na slovenském a, území a jak jsem pouštěl tady Petra Pavla na začátku, tak a, samozřejmě si musíme dát také kousek a vlastně ten úplný úvod projevu Roberta Fica v Michalovcích. Vážený přátelé dovolím si toto oslovenie. Vážený pán Velisane z Ruskej federácie na Slovensku. povím to úprimně a od srdca, a vôbec nebudem preháňať. Som veľmi rád, že som medzi normálnymi ľuďmi. Nie často máme takúto príležitosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí presne vedia, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945. V programovém vyhlásení vlády která nastúpila do svojej funkcie na konci roku 2023. Sme si dali záväzok, že sa budeme s veľkou úctou a rešpektom stavať k najvýznamnejším udalosti a mílnikom, o které sa opierame v našom súčasnom živote. Pán sa z Ruskej federácie, jak tu stojím, můžete mi veriť, mne nikto nevymaže paměť. A preto vám chcem zo srdca poďakovať za při obnove tohto významného miesta a chcem vám ponúknuť spoluprácu aj do obnovania ďalších pamětníků, pomníkov posvetných miest, které připomínají jakou rozhodující úlohu Slávna Červená armáda zohrala nielen pri osobozování Slovenska a Československa, ale predovšetkým v samotnej druhej svetovej vojne. Môžu nám púšťať akékoľvek filmy, Můžu nám rozprávať, čo len chcú. My dobré víme, odkud přišla sloboda. A sloboda přišla, vážení priatelia, z východu. Čo se na tomto preboha a dá změnit? Tak to byl úvod pro Roberta Fica. Romane, nějaké tvoje zhodnocení už jsme tady zmiňovali. Já možná bych se stavil u jednoho časového údaje a ty moc dobře víš, proč se na to ptám, protože Eduard Kmelár versus Ivan Korčok a mnozí se dávají takovou podotázku, jak to je rok 1941 až 1945? Tak samozřejmě to bylo dátum napadnutí sovětského zvězu. Uh, Slovensko vlastně nebolo až do roku 1944 uh, objektom vojnových operací. Uh, až teda v SMP se začali teda jakože vojnové, my jsme samozřejmě Slovensko dali rychlou divíziu do Sovětského zväzu, takže jsme boli nejak ingenerovaní a krátko, veľmi krátko, v 1939 roku jsme obsadili tie části Polska, které nám po viedenské arbitráži boli odňaté, to je čas Javoriny a Spíša a podobně. To znamená, že tam bol nejaký taký krátký návrat, to boli otázka týžňov. Takže vlastně Slovensko vo vojnovom stave nebolo. Samozřejmě každý ví, že druhá světová nich teda bola vyvolená, alebo začala 1. septembra 1939, skončila v Európe 8. mája a teda v Ázii alebo na světě 2. septembra 1945, v Japonska. No nevím, samozřejmě hovorí se všeobecně, že vojna začala 39 1945 Predpokladám, že, že to myslelo tak, že teda Slovensko nejakým způsobem, vytrvalejším a dlhodobejším, se vlastně stalo součástí nějakého vojnového dění až roku 1941, keď teda ta rychlá divízia bola spolu s německou vyslaná do, do Sovětského svazu. Jako uh, bys měl taky uh, problém tohle nějakým způsobem rozšifrovat, nebo kladl bys jsi ty stejné otázky, které já jsem zaznamenal na slovenských diskuzích. Já jsem dlouhodobý příznivec Roberta Fica a za mě to, za mě to je jasný. E, ty otázky, které směřují na to, že přece Sovětský svaz. E, zahájil druhou světovou válku spolu s Německem, protože vpadl po e, 14 dnech, kdy polská armáda už z ní byly trosky, tak obsadil část e, Polska, kterou potom e, připojil, anektoval. Já už jsem to vysvětloval v hodině To Tohle je záležitost, když se na to podíváš historicky, tak Polákům se stalo jenom to, co Poláci předvedli v roce 38 po vnichovském diktátu, jak Slovensku, tak ve větší míře jaksi protek, e, těm českým zemím. Jo. Československu dvě teda. Nebo jo, druhé republice. Kdy, kdy prostě odňali Těšínsko, e, zabrali část Těšínska na základě Nichovského diktátu. Poláci, po, Poláci Český, tehdejšímu Československu provedli přesně to tež. Na co si pro boha Poláci stěžují? A na co si stěžují ty samozvaní historici? Kdyby to Poláci nebyli udělali, tak ta kritika možná, možná byla aspoň z části oprávněna. A navíc, kdyby byl stále neposunul uh, ty uh, sovětské hranice o těch 100 až 150 km dál na západ tak by se bylo stalo, Nejspíše druhá světová válka by dopadla jinak. Protože vlastně e, Němci e, obklíčili Leningrad, Němci měli do Moskvy 12 kilometrů a Němci měli 800 metrů na dobití Stalingradu. A to, že nedobili Moskvu, tak to byla otázka opravdu, kdyby byli začali tu ofenzívu e, Barbarosa, dejme tomu, o dva týdny dřív tak by byly mozků dobili, Takže tam působil faktor času A těch 100 až 150 km posunutých hranic na západ. Jako mně přijdou úplně, ty lidi úplně šílený. Jo? jedno historický jednotlivosti kvůli tomu, aby dosáhli předem zamýšleného politického efektu. Takhle to vidím já. Hmm. No, měli byste vy v kůži Roberta Fica Fouzovka, když ti řeknu, možná to není přesné slovo, ale uh, určitou dilemu, kam vlastně je ta, to výročí oslavit? No, my jsme... Já jak se... řekám, Protože můžete se na to no, dívat to výdej, z různých optik, tak je vlastně jsou i různá místa, kam případně vyrazit. Já, já povím velmi krátko. Já. Samozřejmě, že ta náuštěva byla velmi kritizovaná. Samozřejmě, že se sa používali argumenty, že ide sa pokloniť vrahovi a takéto veci. On jasně, konzistentně hovoril, že je tam oslaviť koniec vojny, koniec poražky diktátorského a nedudského režimu. To znamená, že poražky nemeckého fašizmu alebo nacizmu. A samozřejmě potom ještě taký ten medzistupeň. A to bola velká interpretácia, kde z jednej strany ho teda tí možná nekritický obdivovatře Putina kritizovali, že nebol na tribúne a keď e, dával kvety k hrobu neznámeho vojaka, tak jako jediný z tých predstaviteľov bo hlav štátov nemal pripojenú Georgievsku stužku a vlastně to dali, že je to také nejaké polovičaté, že ani, ani, ani na tribúne, nemal toto, že ako keby se aj tak troška distancoval a teraz jsou veľké diskusie o tom, že čo to vlastně malo znamenat. Keď už přišel, samozřejmě stretl se sa tam nielen s Putinom, ale aj s čínským prezidentom Xi Jinpingom a aj s brazilským prezidentom Lulom de Silva, čiže to byl další bonus tej Návštevy, že boli bilaterálne stretnutie s predstavitelmi veľmi významných štátov. E, takže ona mala, nazváme to, že politicko-ekonomický rozmer a potom symbolický rozmer. A, no, bolo to také <laughs> pre některých polovičaté, takže ťažko povedať. E, niektorí hovorili, že to bolo pravšetkým pre slovenské publikum. A na druhej strane to bolo samozřejmě aj záležitost, že chcel jíst jako jediný premiér krajiny Európskej unie. Byl tam samozřejmě srbský prezident Vučič, ale ten neje v Európskej unii. Častokrát sa hovorilo, že teda Viktor Orbán nebol, ta interpretácia bola v tom zmysle, že Maďarsko je porazený, štát druhé světového vojny a ani Japonsko, ani Nemecko, a ani Maďarsko nemají, prečo teda oslavať víťazstvo, rozumají vlastnú porážku. Takže toto jsou také, ako keby, otázniky a... Možno chcel povedať, že psy štekajú karavana ide ďalej a nemění se nechať kalasovať, teda šéfka evropské zahraniční politiky, samozřejmě dala nějaké ťažké odsudky, Takisto uh, polský ministr zahraničního veci uh, neumožnili prelet cez Pobalské republiky, takže tá cesta bola 6 hodinová, musela jít dolu cez Turecko a podobně, čiže ako, tých kontroverzí bolo veľa Uh, a akože toto bola vlastne taká téma, ktorá ktorá našu slovenskú spoločnosť. Uh, opozícia asi na tom chcela vystavať ako keby nejaký pomník, že ako ho zhania a uh, aký to je, ja neviem, či je cynický alebo neviem, podporovateľ diktátorov, samozrejme väčšina jeho publika, väčšina jeho voličov to akceptovala skôr pozitívne. No a ty nejradikálnější, teda mu vyčítali polový čatos, takže to je asi, asi tak, čo by som zhodnotil. Dobře, ať se tě samozřejmě zeptám, protože mám ještě spoustu dalších otázek k tomu, ale vlkud jsi si reagovat, tak velcí vřednost Romanovi. No určitě. Určitě. Tamáš, já se pustím do jednoho rozměru, ty ho asi znáš, který, který nebyl akcentovaný, ale než, se, než tak udělám, tak znovu Konstatuje, že jsem obrovský fandá Roberta Fica. A Roberta Fica mám za mimořádně e, takticky vyzrálého politika. Ti, kteří mu vyčítají, že neměl Georgievskou vztužku, že nebyl na té tribuně a tak dále, nemají pravdu. Robert Fico e, podle mě vždycky pozná, jak natáhnout luk, aniž by, kam až lze teda luk natáhnout, aniž by prasknul. A kdyby byl na té tribuně a kdyby měl tu georgievskou stužku, tak by to byla naprosto úžasná provokace. Provokace Bruselu a těch všech vždycky a jedině správných, co jich na západě a doma je. A Robert Fico už takhle bojuje e, v podstatě nerovný boj se sdělovacíma prostředkama na Slovensku, Celé, s mainstreamem celé Evropy a s Bruselem. Ale to je, nemá smysl to přehánět. Robert Fico udělal to, co udělal a udělal to za mě naprosto správně a dokonale. On by byl nic nezískal tím, že by, že by šel na tu tribunu. Vůbec nic by tím nebyl získal, kromě, dejme tomu, uznání radikálních Slováků. Jenomže Robert Ficové volba bude potřebovat taky asi nějaký ten střed a nemůže se postavit jednoznačně do role nejzlobivějšího kluka ve třídě, protože by ho všichni ostatní utloukli. Uvědomte si to vy, kteří se mnou nesouhlasíte. Robert Fico je skvělý, taktik. A teďko k té fazetě, která není diskutována. Roman už ji zmínil. Je to záležitost toho přeletu. Polsko bylo ochotné povolit e, přelet toho vo, vojenského speciálu do Ruska. Všechny tři balcké státy e, toto odmítly a Estonsko si dalo hodně záležet na tom, aby to odmítnutí bylo hodně drsní a bylo hodně vidět. E, Kalasová je jejich bývalá premiérka, takže tam jako je snadné vysvětlení, proč. No a Teďko něco jiného. Polsko, stejně jako tři balcké státy a stejně jako Slovensko, jsou všichni členové jednak Evropské unie a jednak NATO. A když teda se bavíme o ruské hrozbě, tak vždycky je nám řečeno, no ale my jsme na to a my musíme jenom přispět, zvýšit příspěvek na zbrojení, ale jinak se nemáme čeho bát, protože nás chrání článek 5 Washingtonské smlouvy, že teda útok na jednoho je útokem na všechny. Takže Estonci dělají ramena, včera se pokoušeli eh, obsadit jeden z těch tankerů ruský stínový flotyly, který je registrovaný v Kabonu, Poslali tam vrtulník, poslali tam e, hlídkový člu na nějakou výsadkovou loď a chtěli tu e, požadovali, aby ten e, tankér e, odjel do estonského pří, přístavu. Nakonec jim to zatrli Rusové, který tam poslali e, stíhačku a, a najednou bylo teda posnaze, e, posnaze ten tankér o, obsadit. Proč o tom mluvím? Protože Estonci na jedné straně dělají takovýhle věci, prostě těžké provokace, a dělají je proto, že si chtějí připadat jako hrdinové, že oni přece tomu ruskému Medvědovi, my malí, my malá myš, jako jsme naprosto suverénní, a tomu velkému ruskému Medvědovi to znepříjemníme tak, jak budeme jenom moct. Samozřejmě, že to dělají jenom na základě onoho změněného článku Washingtonské smlouvy, kdy kdyby na ně rusové e, vytáhli, no, tak Estonci zavolají na, na pomoc e, celý kolektivní západ. A ten jim podle jejich představ bude muset pomáhat. Když celý kolektivní západ, tak to znamená, že i Slovensko by podle estonských e, představ mělo poslat vojáky. A já se ptám, já se ptám, to si nikdo nepoloží, nepoloží tak primitivní otázku v Talinu, proč po odmítnutí průletu, demonstrativním odmítnutí průletu slovenského vládního letadla, proč by slovenský vojáci měli v případě případů jít umírat za tyhle sty Estonce? Když museli, jako hrdí Slováci, tak museli spolknout jasnou estonskou urážku. A k tomu otázka druhá, méně, méně významná, která říká, a když Vytkov letí do Moskvy, tak letí asi kudy? On, on samozřejmě letí přes Atlantik, jistě, jistě nepoletí do Moskvy přes tichý oceán, určitě letí přes Atlantik a určitě teda vstupuje do vzdušního prostoru, myslím si, baltských zemí. Tak se ptám, jak to, že Vitkov a jeho, jeho letadlo smí letět přes baltské země pravděpodobně. A jak to, že slovenský premiér, který je jeden z garantů svobody Estonska, tak jeho letadlo nesmí stoupit do estonského vzdušního prostoru. Tohle bych rád slyšel od paní Kalas, rád bych to slyšel od estonského ministra Zárenčí. Samozřejmě, že neuslyším, ale je potřeba se o tom zmínit. Kdyby jsi chtěl, já ti přeštu no, vyhláčení Lutychského ministerstva zahraničí, jestli chceš. Nej, to to je toho... mě zajímá, přečti. Dobře, ono to... No, ty, ty to zakázali taky. No, teď právě tak. Proto říkám, není to Estonsko, je to hned vedle. Tak, tak ten status je relativně delší, tak já ten jeho závěr. 9. května oslomuje v celé Evropské unii Den Evropy, vyhlášený 9. května 1950 v Schumanově deklaraci, který je věnovaný míru a jednotě v Evropě. Tento rok budou ministři zahraničních věcí EU oslava Den Evropy s našimi ukrajinskými přáteli ve Vlouvě. Mimochodem, nebyl tam Hiroy Blanár. Tak, oproti tomu je vojenská přehlídka Kremlu 9. května na červené náměstí groteskním představením ruské válečné propagandy. Která, kterým cílem je legitimizovat její autoritářský agresivní režim. Rusko překladací historii a snaží se při si porážku nacismu, aby ospravedlnil svoji válečnou agresi a zvěrstva, která dnes páchá na Ukrajině, přičem zlepšuje zodpovědnost sovětského režimu za naplánované války prostřednictvím nacisticko-sovětského paktu. Její začátek prostřednictvím společné vojnové invaze do Polska a za její ničivé následky, které přepravily mnohé evropské krajiny o svobodu a nezávislost. Účast na propagandistické akci Kremlu 9. května je neslučitelná se základními hodnotami. V celé lotické společnosti panuje jasné pochopení, že ruskou propagandu a oslovu jiných zločinů nemožno podporovat ani pozbuzovat. Rusko je agresor a musí nést mezinárodní zodpovědnost za své zločiny. Vzhledem na tytu situaci, Lotyšsko nemůže udělit diplomatické povolení na přelet pro lety umožňující účast na podujatí v Moskvě 9. mája. Hmm tak je zvláštní, že takhle přísně morální loti, loti, lotysko dovoluje oslavy, každoroční oslavy Dnes už nikoliv veteránů divize SS Viking. Tam sloužili, tam sloužili Balti ze všech třech států. Tak divize SS Viking byla, nebyla jenom z baltských zemí, ale byla do značné míry z baltských zemí. A jak v Estonsku, tak v Lotyšsku, tak v Litvě jsou eh, povolený oslavní pochody eh, potomků a sympatizantů divize SS Wikik. Tak eh, jako, jak to souvisí s, s, tém, eh, s tím dnem Evropy, s koncem druhé světové války a s tou takzvanou vilhanou, eh, vilhanou historií spojenectví, Sovětského svazu a Německa německá spoloviny za rozpoutání druhý světový války. Tak to by mě za, za, jako zajímalo. Ale to tam zřejmě vysvětlení není. Ne, četl jsem to tak, jak, tak, jak status výšel. No, jasný. Tak, Romanem, musím se že zeptat na jednu věc, která s ním souvisí a přečtu jenom tule, který bude celkem jasný. A Matušu, tady to Ficova cesta do Moskvy byla jeho osobní iniciativou Hlasí respektuje. Slyšel jsem i další dva ministry zahlas, kteří říkají, že vlastně hlas jako nic, že vlastně to vládní jako ani reprezentační cesta není, a že to je vlastně de facto možná i stranická záležitost. Ano, boli také, boli také diskusie, že vlastně on tam išel kvůli svým voličům a že je to cynické a podobné. Uh, uh, Predstavitele hlasu byli velmi zdržanliví uh, v komentovaní v zmysle, že uh, se tak jakože skoro by som podal až uh, otvorene od toho distancovali. Priamy útok tam nebyl ani moralizátorstvo, ale teda bolo jasné, že nikdo z hlasu by to nikdy neurobil a hlas je aj v tomto úplně iný a, a uh, uh, By jsem povedal, že boli někteří, kteří mali velký problém nebyť tvrdokritický, uh, takže, takže tak... Uh, uh, to stanovisko bolo v tom zmysle dobre išel tam, my by sme tam určitě nešli, je to jeho osobná cesta, e, robil to hlavně kvůli svojím voličům a, a my jsme v podstatě iní, e, je to jeho politika, e, ale rozhodně se z něm nej nejak nestotožně ne. To je asi odkaz, ktorým viac menej, plus minus týmito slovami e, predstavčí hlasu e, reagovať na tuto cestu. A představitele SNS, já Díkym. jsem, jo, je jenom ještě... Ještě rovná se dozapám jenom na sns jako dalšího kolečního partneru, že viděl jsem Andreje Danka v neděli v televizi. a on říkal, no, Robert Fico, jako do Moskvy, já sám, já sám, já sám, tak jak to ano. máte? Ne, proto, ale, no, byli měli jste, ale měli jste pana Radačovského, který jako je, ale, ale vlastně... Radačovský vím. nie je v žádném no. klubu, je poslanec, který hlasuje s koalíciou, ne ani v žádném dokonca výbore, výborech, je troška bizardné, lebo to se stává i pri predsedových podpredsedov parlamentu išel tam, vyazme na súkromnú cestu, boli tam ještě troje poslanci Smeru, Byl tam Erik Kaliniák, europoslanec a šéf zboru poradcev, premiéra, už že Luboš Blaha, ale nevím, číta tam ono. potom byl tam Richard Glick, šéf Bránobezpečnostného výboru, takže byla to taká smeracká, spanilá jazda a a na soukromý program teda ho zobrali do lietadla a je pán Radačovský, ale ten se nikdy nikomu Má neč... To je v podstate taký nový druh. Člověk, který nevstoupil hned po vstupe do parlamentu do žádného klubu, ale treba teda povedať, že, že podporuje koalici. Tak, vlku. Máš to kompletně kolečně. Já jenom krátce, když hlas ústy svých nejvyšších představitelů říká, že šlo o Ficovou soukromou cestu, tak já bych doporučil pánům zvedení vedení hlasu, aby byli důslední a na koaliční radě předložili návrh, že tedy, když to byla soukromá cesta, nebyla to vládní cesta, že by si to Robert Fico měl zaplatit ze svýho. To, to, by byl, to by byl konsekventní postoj. Eh, doufám, že mě někdo z hlasů posloucha. Má tu, má tu radu zdarma. Tenhle návrh už na, řekl progresivci, mimochodem. Úplně přesně, no, stejme se stejný, úplně já, stejnýma slovama. Já vím, že nejsem nejchytřejší na světě. To, tak, a poslední věc k tomu, asi bych se zeptal, když jsem mluvil o tom vlastně... Poměru 26.1., že tam byl pouhý sám Robert Fico. A co si myslíte, že se stane, jako až bude nějaký summit Evropské unie, když bude brzo, a přejde tam Robert Fico a všichni se budou tvářit jako že nic, nebo ho pošlou někam do kouta, nebo co myslíte, že jako bude další vývoj? Protože dějiny nekončily tou návštěvou. Budu se tvářit jako by nic, to, to je jasné. Jakože kvůli tomu nebudu rozsekávat žádné věci, a samozřejmě naši komentátory budu hovořit, že tak je a. Uh, ale v podstate v tomto postavení, a myslím, že ešte horším je uh, už roký Orbán. Orbán viackrát pohrozil blokovaním a vetovaním zásadných vecí. To Fico nerobil, to premiér Fico nerobil. Uh, a uh, v žiadnom prípade to netreba jednoducho... Uh, Európska unie je združené štátov a musí akceptovať premiéra. dneska ešte musí akceptovať premiéra toho štátu, který tam je. A dnes ešte, a dúfam, že to tak bude stále, je relatívne veľmi neobvyklé ak sa zrušia voľby, zatiaľ jeden jediný precedens, takže dúfam, že sa už nebude opakovať v členské v členskom štáte, ak uh, teda by mohl vyhrať nevhodný kandidát. Naozaj toto je podle mňa ťažké prekročené červené linie a inak jsou tam jednoducho ľudia, ktorých nemusia, ale musia ich akceptovat. A to je presne pozícia Fica, premiéra Fica. No, eh, s, jak si, pokud myslíš, jestli eh, Roberta Fica Až bude nějaké to jednání kolem těch jejich kulatých stolů, jak tam sedí jo, v té v zasedačce, tak jestli eh, von der Leyenová vyzve Roberta Fica, eh, aby šel eh, na hambu do kouta, že se s ním nebudou bavit a že, že s ním nebudou dechat jeden, eh, jeden na ten samý vzduch, tak to si myslím, že se nestane. To zase tady bude zachovaný dekorům. Nicméně, že to Slovensku a Ficovi nějakým způsobem osladí při nějaké vhodné, či spíše nevhodné příležitosti, tak aby to Slovensko nebo FICA osobně velmi bolelo. Tak tím si, tím si jsem jistý. Ale mám teď čerstvě před sebou otevřený politiko, který píše, že nadcházející... Evropská unie se obává, že Simeon, Orbán a Fico budou spolupracovat na e, narušení pomoci Ukrajině. Jo? A že v Bruselu jsou velmi znepokojeni tím, že by mohl vyhrát Simeon druhý kolo voleb a připojit se k Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi. A tak by, mařili, tak by se dalo mařit pomoc Ukrajině v době, kdy chce Evropská unie zvýšit tlak na Rusko. Čili tohle je, tohle je jádro politiky. To, že jestli byl jsou v Moskvě nebo ne, to je symbolický gesto. Ale eh, není příjemný pro ně, ale s tím nějak umí žít, Ale co je, co je důležitý je, že vedle dvou zemí, který pou písek do ložisek, tak říkajíc, jo, toho evropského kočáru, tak by tam mohly být teďko tři. A tři už, dokud byl jeden, tak byl za exota. Když tam byly dva, to znamená předchozí polská vláda, tak to už bylo, to už byl malé, vzhledem k velikosti Polska. Pak Polsko nahradilo menší Slovensko, kdy si Brusel představoval, že teda na ten pětinmilionový národ zadupou a ono to bude jinak. A ono to jinak není, tak je vidět. No a když jestli přibude 25-milionový Rumunsko, tak to už budou tři státy. No, a to by se Roberto Ficovi a Slovensku mohlo dýchat mnohem snáze, než, dejme tomu, kdyby ty volby v neděli dopadly úplně jinak. Ja, tak to toto... se tomu. Krátko to... poznámku. No. Na samity EU chodí v absolutní většině případů premiéry, iba v případě prezidentských republik, jako je Francúzsko, chodí tam prezidenti. To znamená, že. Uh, to, kdo bude prezident, uh, nemá až taký vplyv, protože uh, podstatný je parlament a podstatný je premiér. Tam samozřejmě v, zví, v reakcii na výsledky volieb abdikoval rumunský premiér. Je tam teda uh, novorekonštruovaná vláda. Je to možno, že hrali bank a uh, jednoducho zleto uhrali. A nevylučím tu možno, že sa posunie politika, ale uh, prípadný prezident rumunský. Rumunsko je v zásadě parlamentná republika. kompetencie prezidenta tam nejsou také jako ve Francusku, alebo v Rusku, dokonce ani také jako v Polsku. čiže v tomto smysle hlasom republiky bol vždy premiér, například aj u nás, teda na summitě chodil vždycky premiér Fico a ne Čaputová, takže tak toto je aj v Rumunsku. Akorát, že on rezignuje. Romane, nesouhlasím, Romane, nesouhlasím, nemáš pravdu. Rumunsko není prezidentská republika toho typu jako Francie, ale Rumunsko je rozhodně vyrovná, pokud jde o Prezidentské kompetence Polsku a v některých ohledech je dokonce i překonává. Není to dekorativní prezident, jako máte vy, nebo jako máme. Čili ta pozice je velmi důležitá a ty strany, které tvořily do prvního kole prezidentských voleb vládní koalici, tak jsou silně otřesený a vypadá to, že by mohly být klidně i nový volby. Tam, tam jako rozhodně vymalováno není a jestli ten Simeon vyhraje, tak to bude mít vážní dopady na politiku Rumunska. Tak a to uvidíme v neděli, jsem pochopil. To už byla ta otázka. To uvidíme vždy, v neděli, ano. Takže už se to velmi blíží. Dobře, pánové, tak pojďme se posunout asi k poslednímu tématu, které bude předtím, než pustíme posluchače k vaší diskuzi i telefonickými otázkami, jak jsem avizoval fódu a pustíme se pochopitelně do mailů, kterých je tady opravdu hodně. Tak to je první výročí nebo rok od atentátu na Roberta Fica. Normálně musím říct, že dnešní úplně politické dění v Handlovej, jeho okolí a politických přestelech na různých tiskovkách celkem nabírá věci a rozměry, který mě se nezdají vůbec dobrý. Dokonce uh, existuje jen takový průzkum, jak se vlastně Slovensko změnilo a podobně. Tak mi řekni ty za sebe ten rok uh, o toho atentátu, jak vnímáš z hlediska třeba slovenská politické situace a co s ním vlastně dělat, protože uh, cesta, kam se to podle mě ubírá, určitě není tak, kam byste jít měli. No, určitě, nejde, určitě nenastala deeskalácia, ale skoro naopak. Naopak, minimálně teda jaro nádez demokratov, čo je síce mimo parlamentná strana, ale veľmi aktívna, tak by som povedal, všechny všetky hranice, čo se týká Matoviča, tam takisto jakože, nie je nie o čom veľmi sa zradikalizovalo aj Progresívne Slovensko, v zásade aj saska Jedine, ktoré ešte jako tak držuje politickou kultúru na pomerne prijateľných úrovniach je KDH. A čo sa stalo vyšetrovaním takto. Rok bol vyšetrovací spis, ktorý je teraz uzavretý a vlastne pôjde na súd. Je už vlastne vyšetrovanie ukončené a vlastne všetko, čo bolo zhromaždené, už je verejné pre teda v právnikov, ktorí to budú riešiť, takže už sa dá hovoriť aj o tom, čo je v spise. Uh, je jasné, že atentátnik mal veľmi blízko a bol, skoro by som bol až aktivista demokratickej strany, čo je teda strana krajně agresivního Jaroslava Nadia. Uh, Pravděpodobně uh, je v tom spise, nejaké nějaké informácie boli o tom, uh, s kým se stretal, s mnohými politikmi, kto ho radikalizoval, akým spôsobom uh, v podstate s nimi komunikoval a tak ďalej a tak ďalej. No, bude to podle mňa veľmi zaujímavý proces. Uh, je troška frustrujúce. Mnohí dneska aj kritizovali, že vyše roka trvalo OČTK, teda orgánům činným stresným konaním, pokiaľ vyšetrili takúto, takúto nešťastnú kauzu, která v zásade je, je jasná, lebo však bol prichytený príčině a tak ďalej, ale... Uh, všetky jeho väzby a siete ľudí, s kterými uh, nejakým způsobem komunikoval, tak toto sa rozpletalo a uvidíme. Uh, asi tam nehrozí něčo také, že, že by robil priamo pokyn, že byl nejaký nájomný atentátník, ale je zjavné, že, že ako keby duchovným mocom toho atentátu uh, boli někteří politici, ktorí naozaj extrémně polarizují spoločnosť no a uh, obávám sa, že ak si někdo myslel, že to bezprecedentná vec uh, donúti politické elity zamyslieť sa nad to, že či míra politické konfrontácie už neprekročila nejaké rozumné hranice a že sa nejakým způsobem skoriguje, tak bohužel táto nádej sa nedáplnila. A skôr je to len horší a teda určitě to nie je lepšie, tak. Tak holku, tvoje, nějaká tvoje reflexe, a my jsme tady před relací a jenom při koncipování toho, čemu se bavit, tak jsem ti poslal průzkum, a, který se vlastně týká nálad ve Slenské společnosti plný do zajímavých čísel, která kdyby jsme chtěli rozebrat, tak tomu vidíme určitě hodně času, ale máš samozřejmě nějaké svoje věmy, jak to vnímáš. A když vidíš ty čísla, tak kreje se to s nimi nebo vidíš něco, co je vlastně jinak, než, než ty si myslíš a něco, co by se třeba chtěl zeptat v této souvislosti Romana, protože Romany té situaci samozřejmě daleko blíž než my dva. No, jestli se k těm číslům dostaneme, tak já si dovolím popsat svoji impresi dneska eh, z, z toho, co jsem slyšel na Českém rozlase plus ohledně výročí střelby na Roberta Fica. Já už nevím, která reporterka to by se tázala, ale jejím respondentem byl e, šéf-redaktor aktuality SK, e, jakýsi Bárdy, pro mě to je neznámé jméno. E, Roman ho bude znát určitě daleko víc. a ten byl teda, žul, ten byl teda žulově pevný. Zkrátka, ten konstatoval, že e, Robert Fico se za tu střelbu e, do značné míry může sám, Dál konstatoval, že dneska byl Robert Fico na mítingu v Handlové, na tom místě, kde na něj stříleli. A že to, že to byla um, marketingová akce, nic jiného než marketingová akce, a že se snaží vytvořit poutní místo, tam by chodili jeho věrní a kdyby si oživovali vzpomínky na, na tu střelbu atd. a tak dále a že to, že to vyhrocuje náladu ve společnosti. No a potom samozřejmě nepopřel, dostal nahrávku od e, té dámy, co vedla ten interview e, Dostal nahrávku a e, ta nahrávka zněla ve smyslu, že byl nějaký průzkum vás na Slovensku, kde se ptali na ten atentát na Fica, že řádově 30% Slováků odpovědělo, že nevěří tomu, že se ten atentát vůbec stal. No a e, pan Bárdi to ne, ne, samozřejmě ne, ten se s tím vypořádal velmi zajímavým způsobem. On nemohl popřít, že ten atentát se stal, tak prohlásil, no, že lidem je divný to, že vlastně když se střílelo, tak ty první lékařské zprávy byly o tom, že nikdo neví, jestli Robert Fico to přežije, že, že je na okraji smrti. No a že teda lidi, lidem je divný, že po těchto zprávách, do měsíce stál na nohou, a e, začal pracovat dál jako premiér. A dneska, dneska že je ve stavu, jako, že, že se na něj nikdy nestřilo. Takže 30% lidí z, z toho dovozuje toho, že ten atentát asi nebyl. Jo? Čili on to nemohl popřít, ale on se s tím vypořádal takhle, že tu e, normální by bylo říct, ten atentát se stal a Robert Fico díky své e, železné konstrukci a e, výbornému fyzickému stavu tak, a skvělé péči lékařského týmu, e, tak velice rychle rehabilitoval a, a já, mu, já mu k tomu gratuluju. A e, přestože můj politický protivník, jo, nic takového nezazněl. On, on v podstatě jel na tom, že Ehm, jako chápe lidi, kterým je, kterým je to divný, že Fico se takhle rychle postavil na nohy. A ještě další... Počujeme. Tak, neslyšíme tě, no? Mě neslyšíte? Už Ať už je to v pořádku. Nevím, proč je to, ale stává se to. Tak a další, eh, další třetí Skvělý gag byl, když stejný pan Bardy začal eh, konstatovat, že Robert Fico si za to vlastně může sám a že eh, on vyhrocuje dění ve společnosti a že eh, vlastně ten atentátník, že eh, lidi klame, protože toho atentátníka dává do spojení s opozicí, a říká, vy jste ho zradikalizovali a on byl váš člověk a on stříl. A to, že, to, že na to neexistou sebemenší důkazy. Jako, ono existuje video, všichni o něm víme. Video, který, kde on potom tom mluví, tam na chodbě nějaký ty policejní stanice, to video existuje a pan Barbie říká, že nic takového neexistuje. Já sám jsem o tom, o tom atentátu samozřejmě psal a e, použil jsem e, fotografický materiál, který vrahů na zachycuje na demonstracích proti Ficově vládě. A to na různých místech a dokonce jednou taky na tribuně, na nějakém náměstí, kde ecooval spolu předmi proti, proti Ficovi. Ale podle šéfredaktora Bártyho, nikoli v malého slovenského mainstreamového portálu, tak neexistuje žádný přímý důkaz. Neexistuje to video, neexistují ty, ty zdokumentované záběry. Takhle to bylo podané českému posluchači. Já jsem, já jsem jiný ty posluchače, já ty informace mám, ale vsadím se, že jsem asi tak jeden ze sta, kdyby se to měřilo. Kdyby hodně, tak, tak ještě bude jeden, čili budeme tak dva ze sta, který vědí, kam sáhnout, aby, aby ty důkazy předložili. Ale jinak takovej ten, dejme tomu Pepí Knovák, který náhodou neposlouchá, poslouchá nějakou muziku na komerčním rádiu, ale pustí si ten český rozhlas plus o milén. tak musí být v úžasu, že šéf-redaktor slovenského média říká, že ten vrahoun, že to jsou všechno lži, že by byl napojený na slovenskou pozici. Tohle znělo na Českém rozhlasu Plus, což je politická stanice mluveného slova. E, žádný div, my všichni víme, že se tohle děje, ale je potřeba, je potřeba to říct. Prostě, pan Bárdy za mě. Za mě můj názor je, že pan Bárdy vysloveně a vědomě lhal. Je to můj názor, není to stanovisko svobodného vysílača. Je to vlkův názor, pane Bárdy, ale pokud se to k vám dostane. Tak za mě jste lhal a já jsem schopen vám přímo dokázat, kde a proč jste lhal. Tak, Roma, vzpomněl jsem si na relaci na Markýze. Ne jste měli debatu s panem Karasem, jak no. se video dostalo, kdo bylo obžalová, proč nebylo obžalová. No, krátká věci s tím související. vlastně. No, toho, toho, asi povedať něco o Bardy. No, Bardy je známý tím, že je až posadnutý uh, uh, Fico, premiérem Fico. Napísal uh, Fico 1, Fico 2, teda prvá strana, že Fico posadnutý mocou a druhá, teraz nedávno vyšla koncem marca, vyšla dotlačit v apríli, čili je to úplně horuca novinka, je to posadnutý pomstou, že to je jako že který teda je k němu extrémně negativně orientovaný, nebo nastavený, je to právě redakce, kde teda působil Kuciak, takže to bere až extrémně osobné. a samozřejmě že je teda nějaké uh, přímé že vlastně uh, Zodpovědnou za, za smrť Kuciaka může, teda Fico a jeho garnitura je ťažko pritěhnuté za vlasy, ale to už asi nikto e, pánovi Bardymu e, tlače z, z e, hlavy. Treba ještě povedať některé věci, které možná že Vlok nezaregistroval, takže... E, toto spochybňování, že, že sa atentát stál a že to všetko bolo iba jakože, nahraté a že, že to bolo pomaly, jakože hoax, eh, tak toto naozaj tak 30% ľudí eh, nejakým spôsobom tomu aj verilo. Eh, politici väčšinou teda prikresody nedali, lebo vedia, že to je veľmi ťanký dát, ale došlo to až k takému úrovni, že asi před mesiacom, troma týždňami, v jednej relácii, v jednom podcaste minister obrany Robert Kaliňák ukázal fotografie šatou, skrvávených šatou premiéra Fica, kde byly zjavné diery. A tuším, že deň, alebo 12., 13., možná 14., 13., tuším, to je jedno, bola tlačovka, kde s dovolením a so súhlasom premiéra Fica boli dokonca na teda jeho brucho s teda viazvami a uh, myslím, že to bylo včera. A teda samozřejmě okamžitě to bylo, že ješíš Mária robili si, že, že brucho ukazuje, to jsou tlačovky, ale naozaj ta extrémna polarizácia je taká, že že sa se stalo dobrým zvykom alebo byť dob dobrou manierou teda tento útok. Samozřejmě druhá strana je, že teda některé média tak dehonestují, hovore, že Terminátor Fico a podobně, že prežil strelbu, že to nie je možné a vlastně 15. mája bola atentáda a už koncom júna na celometodský alebo začátkem júla vlastně přišel prvýkrát na verejné vystúpenia a mal aj prejav. Takže takže některé lidé, kteří ho veľmi, veľmi nemuseli a nenávidí ho až za hrob, tak uh, toto nejak mentálně nejsou schopní prijať, že ich úhlavný arci nepriateľ uh, prežije všetko. No. A toto je už naozaj patologické. Uh, ľudia, kteří jsou v verejném priestore, si uvedomujú, že dať absolutně nehatěný priestor svojej averzi až nenávistí je je jakože už přece len troška problematické, tak to riešia takými vecami, které jsou v v služnej spoločnosti nepriateľné. Ja keď som aj mám ťažký spor s někým, ale jakože mu smrť. Pamätám si, že pred pár týždňami, alebo možno mesiacom, dvoma, jsme tu hovorili o tom, že Pekarová dámová odchádza z volieb a podobné a a že pravděpodobně kvůli zdravotným problémom A vtedy Vlk přesně povedal, že priať někomu něco, to je iba tým najhorším zloduchom, ale že ľuďom, kteří mají iný názor, můžeme ich nemusieť, můžeme ich nesúhlasiť, ale nič takéto extrémně zlé je, je už úplně začiarou nejakých elementárných společenských noriem. Ale zjavně uh, niektorí novinári nevedia ani len to dekorum zachovať a ano mne vůbec neprekvapilo že pan Bardy uh, teda interpretoval to tak ako to interpretoval uh, ako keby obeť mohla za to že, že je na ním spáchaný zločin to jsou naozaj že chore veci ale mne to naozaj neprekvapuje Bohužel, až takto Až v takomto nejakom názorovom spektře je možno až 30% slovenských voličov, čo je naozaj veľký problém. Tak. Já teda domane, možná, protože jsem zmiňoval Markýzu, tak nevím, se k tobě dostalo, já jsem to zachytil, tak uh, mám tady jednu takovou reakci na to vystoupení, tak jsem jak se s nimi pořádáme. Ale uh, pozrám diskuzi na Markýze, dovolili si upozornit veřejnost média i poslance Michelka, že doplňují své trestní oznámení o návrh na předvolání a výslach poslance Michelka jako světka. Pokud tvrdí, že video ochrankára s atentátníkem bylo zákonné a zaznamenaná výpověď byla spontánna, tak by měli a vysluchem Světka Michalka objasnit za prvé, či má poslanec Michalku v dispozici celé video ochranka videoochranka A anebo si s ním Světlý. byl v a anebo ho nějak instruoval, anebo byl pachatelem podle mě nelegálního výsluchu a nelegálního videa podrobně informovaný o věci? To je úplně absurdné, to nevím. Já jsem v pozici svědka, ale nic o tom nevím. A já jsem teda komentoval... Uh, to len uh, vtedy, keď to bolo vzverejněné, takže já ja nechápem s tím svedkom, který ani nie je otájněný, lebo tuším, že do, do nedávna to bolo tak, že sa nevedelo, kdo to natočil, tak jako <laughs> svedok pojem svědčit, že som sa dozvedel o tom uh, cintulovom, uh, tak ako všetci ostatní ľudia z médií. Eh, druhý bod. Na základě čeho tvrdí poslanec Michalko, že šlo o spontánnou výpověď atentátníka, když ze zveřejněného úryvku je zřejmé, že byl instruovaný a byly mu kladené návodné otázky? No, já nevím, kdy a kde jsem tak něco tvrdil, ale respektive, že to bylo logické z kontextu toho, co teda vypovedal, tak je to jasné. Tak a za třetí, na základě čeho usloudil poslanec Michalko, že ochrankár Juraj F. konal oprávněně a tedy vystupoval v pozici vyšetřovatele a vykonával se tentátníkem řádné procesní úkony podle trestního pořádku. Zaprvé... Ale to mám... Já vůbec já, já vůbec nevím, který je ten, ten Juraj F. nebo Jozef F. Já jsem nikdy, toto jméno počujem prvýkrát, nevím, co za babrák, alebo čo za šialenec toto robí. Já jsem nikdy o, o, ochrankárovi, který to nahral, Nehovoril, nevedl jsem jeho identitu, netuším, kdo to je, a nemal jsem žádná exkluzivní informace něček, které má do si ostatný. Tak přece debata s panem Karásem byla mimochodem o tom, jak se stalo, že ono video s panem Cintulou se dostalo k Bombicovi, protože se tam mohl dostat jenom toho, kdo ho natočil, který řekl, že to dal těm policejním příjemně. já A pak se stopa ztrácí a nikdo vlastně neví, a, a vlastně se řekl, že. Jasná. Já ja som s Bombicom, nikdy uh, žiadne uh, elektronické vecie, nič podobné nekontaktoval, nevolal som mu, nehovorili sme spolu, nebol som v ňom žiadnom kontakte, nebol som u něho, uh, uh, stretol som, nikdy som s ňou mal nejaké stretnutie. Uh, nedaj Bože, kooperačné, ja som vedel, že bombič je v Londýne a uh, raz som sa s ním náhodou stretol, keď mimochodem zautočil na mňa. A teda jakoukoliv väzbu na tohto člověka já v podstatě žiadnu nemám. Jasné, měl jsem jenom tady jeden takový bod k, tomuhle, k téhle věci, tak jsme rád, že se to vyřídili. A teď, vážní posluchači, nastane váš čas. Minimálně v tom ohledu, pokud se budete chtít telefonicky zeptat našich hostů, 048 381 01 01 telefonní linka je volná, takže v případě vašeho zájmu se můžete ptát, ještě než případně se ozve první volající volku. Nějaký dodatek poslední k tomu, než se dostaneme k mailům? Ne, nemám. Ne. Dobře, tak já otvírám mailové otázky, které přišly a hned první je, tak která přišla před chvilkou a je pro tebe velkou od paní Zuzany. A dobrý večer, přeji, pane velkou Bardy je zločinec z deníka aktuality a jeho manželka dodávna robila hovorkyně v policajním sboru, takže hlas má infiltrovaný ve vládě opozičních zločinců a dokonce si dovolím tvrdit, že to robí hlas úmyslně s pozdravem Zuzana. Tak já k tomu nemám co říct a do střev hlasu nevidím, mě ta mě ta politická formace neoslovuje, když to řeknu decentně, nejsem její příznivec, na rozdíl od Roberta Fica, paní Zuzano můžete mít pravdu, nemám k tomu co dodat. A ještě druhý, který se týká stejného tématu od Josefa. Pane velku Bárdy není pán, je to blbec, ale chápu toho blbce Bárdyho, že je na něho naštvaný, protože oni obětovali život jedného na jejich reakce, aby povolil ficovou vládu a Fico je znovu při moci. Jich, to musí, skutečně, jich musí z toho skutečně bolet hlava. Jozef. Je to možné, že Bárdyho asi bude bolet hlava podle toho, co říká Roman. Ale e, já bych, pane Josefe, beru váš názor, ale já bych to formuloval trošku jinak, smím-li poradit. Tak. Další mail uh, posluchač, nebo posluchačka Minolta podepsala se uh, zdravím ogaři pro uh, panelované palac Pelec nahoru. Otázka na volka. Čím dál více dočítám, že v roce 1945 američané v podstatě věli do již téměř osvobozené Plzně. Jaký je váš názor na bombardování USA duben květném 1945? 6 000 mrtvých Čechů civilistů Minolta. Děkuji a pěkný zbytek nepřeji. Já si myslím, že 6 000 mrtvých <coughs> při tom náletu pardon, americký, eh, amerických bombardérů na Plzeň nebylo. Eh, bylo jich podle mě míň, bylo to, bylo to maximálně ve stovkách, ale Škodovka byla skoro zničena. Ten nálet byl zbytečný, Jakkoliv jsem četl eh, s velkým zájmem minulý týden, velký článek a teď nevím kde, Jakéhosi historika, ale byl, byl to zase velký český mainstream, kde vysvětloval, jak prostě ten nálet, ten nálet byl nutný, když. 25. vlastně Škodovka byla poslední velká nedotčená zbrojovka, jak se tam e, plnou parou vyzbrojovala vyzbrojoval Wehrmacht, který ještě zbýval, že teda tam e, dělali zejména stívače tanků hec, že, e, že to byly e, skvělé zbraně a e, že ten nálet pomohl ukončit, ukončit válku e, zkrátitý. Takže e, já jsem člověk přes čísla, je to obecně známý. Nálet na Škodovku 25. dubna, Hitler se zastřel 30. dubna. Já kdy poznal konec, nebo, nebo 30. dubna měl narozeniny a zastřelil se o pár dní díl. Ale to je, to je jedno. Prostě mě by zajímalo, jak konkrétně ten nálet na Škodovku pomohl skončit válku. Čím? Že se tam nevyrobilo, neznám produkci, neznám, neznám válečnou produkci, jestli těch tanků vyrobili za týden 10, nebo 20, nebo 50. 50 určitě ne, a každý jiný číslo, prostě pro frontu, pro ten zbytek fronty, který ještě Němcům zbýval, tak neměl, neměl naprosto žádný význam. Smysluplný ten nálet byl zbytečný. Komunisti tvrdili, že to mělo vyřadit československý těžký průmysl, což si myslím, že ne, ale ten nálev byl, byl naprosto zbytečný. Ty mrtví rozhodně nejsou v těch počtech 6 tisíc a tak dále. Dobře, tak pojďme dál, posluchač, velká sranda vlků. Otázka pro pana vlka. Nevím, jestli se zaregistroval vyjádření pana Fultína k výročení osobození. Pokud ano, prosím o váš názor, na kolik je tato interpretace dějin a la Fultín rozšířená v české společnosti, respektive jak je výjmená například vámi, ale lidmi ve vašem okolí případně mladými. Čemu má sloužit taková interpretace dějin? Je to hloupost, předvolební marketing, alebo čo? Jak já já jsme už je... zmiňoval v té části ano. No, já jsem Foltína už zmiňoval, čili opakovat to nebudu. E, Foltín prostě, e, Foltín rozumí všemu. To je té další, další člověk, který, který rozumí úplně všemu. Foltína, kdyby nechali dělat e, mozkovou chirurgii, tak by to nepochybně zmáknul tak, že e, neurochirurgové celého světa by akorát, akorát zírali. Kdyby mu dali vymyslet nebo eh, konečně vyřešit eh, eh, případ jaderný půze, aby lidstvo mělo lacinou energii, tak to by Foltín určitě dal za jednou odpoledne, akorát, akorát, že Ho, ho toho vytěžuje fiala. Čili to je člověk tohoto typu a podobné podobný, eh, jsou jeho historické exkurzy. Čili eh, bavit se o Foltínovi eh, nemá smysl. To je... Já bych citoval svoji babičku, ale nemůžu, která proto měla opravdu velmi trefný, leč e, nespolečenský přirovnání. Takže nebudu, ale Foltín patří k těm lidem, který rozumí absolutně všechny, všemu. No a co se o to myslí lidi? Já mám jasno a Foltínovi píšu zásadně e, jako o strategicky zprostěkovi, protože nic jiného to není. A co si myslí mladí, nevím. Já mám. Já mám skoro 16-letýho vnuka. A ten se o politiku zajímá akorát tehdy, když se okolo mě ochomejtne, když sedím a píšu nějaký komentář pro kosu, tak přijde a ptá se, o čem píšeš. Tak se mu to snažím vysvětlit, jinak ho politika vůbec nezajímá. A když se ptám, a co spolužáci, Takového tak říká, tak ty to zajímá ještě mín, protože ty nemají žádnýho svýho starce, který by seděl u počítače a psavovou politice. Takže takhle bych viděl, viděl mladý. A co ostatní lidi kolem mě? Ty, který čtou kosu, tak ty zřejmě čtou, že jsou na podobné názorovej vlně. A nebo jsou to lidi, kterých si nesmírně vážím? Jsou to lidi z druhého břehu, který si myslí pravý opak, ale chodí si zřejmě ověřit svou pozici na tom, co píše Kosa. Nesmírně, za mě nesmírně dobrý. Já dělám vlastně to tež, že čtu, čtu mainstream, abych si ověřil svoje názory oproti argumentaci mainstreamu. Čili mně ten, tenhle přístup je sympatický, no ale naprostou drtivou většinu lidí. České republice, eh, politika nejzajímá. Říkají, politika je špinavá věc, což teda bez je křivý charaktery, což je taky pravda. A eh, my s ní nechceme nic mít. Přesto potom chodí volit, mě by eh, zajímalo na základě čeho eh, provedou tu volbu. Eh, a obávám se, že volba není, že ji nevěnujou, Vol, politické volby ani takovou pozornost, jako anketě Zlatý slavík, nebo, nebo když je mis České republiky, tak se té televize a, a prostě zajímá je to a jsou zainteresováni daleko víc, než když nesou lístek do, do volební urny, protože jinak není možný, aby jsme za těch 35 let se od převratu měli v České republice tolik tak, tak naprosto zoufalých vlád jako jsme jich měli. Za mě jsou pouze dvě, které se vymykaly nějakému tomu, tomu hodnocení. hodnocení. Aby jsme měli prezidenty, který jsme měli. A nebavím se jenom o tom posledním. To je jako já voze Manovi a klouzovi prohlašu, že to jsou zem, zemští škůdci. V pravém slova smyslu toho výrazu. A Pavel ten svou Svojima schopnost má, nedorostl, ne že by, ne, že by nechtěl být zemský škůdce, ne že by nesplňoval atributy eh, tohoto pojmenování, téhle kategorie, ale eh, Pavel prostě na to nemá kapacitně. Eh, ten, ten do té kategorie nemůže patřit, protože, protože na ní nemá. Tak jenom jsem si úplně jistý, že to někde v archivu KOSI je, ale ty jsi u nějakých voleb, protože už jsi samozřejmě komentoval mraky, tak samozřejmě nemůžu říct, který, ale ty si tam dával grafik, z kterých vyplývalo, v jakém momentě se ty voliči rozhodují. A některý jsou uh, hodně zajímavý, že já nevím, čtvrtina je až ten poslední týden a, a 20% až vysloveně někde na den třetím no. a, a někde u, u, u urny a, nebo v urně až při, vysloveně při, s těma lístkama. Nějaký takovýhle čísla v kose jsou určitě. Ano. Další si nějaké jsou, čísla zhlabil? No, já si myslím, že minimálně 15% je těch, kteří se rozhodují teprve při cestě do volební místnosti a nevím, kolik procent je těch, kteří se rozhodují až v poslední, až, až ve volební místnosti. Jo. To je přece hrozný přístup, tohle. Ale děje se, možná čím dál více. Ale děje ne? se, ano. ano. Tak, Roman, chceš ty rychlý komentář k tomu? A tak povňám se k tým slovenským, už být se, respektive, tamto v tom mám aj já jednu otázku. Ano, ano určitě, To, to. Dostane no, se k tomu. No. Já to za tím ty otázky, které jsou na velká, aby jsme stihli no, brzyk, jasná, kdy ještě jasná. velké množství, takže snažím se vyvídat tak, aby primárně byly směřované na ně. Ale samozřejmě nenechám tě tady spát půl hodiny, aby jsme samozřejmě na otázky na tebe. Já tady jenom roku Martin ti píše upřesnění 6000 mrtvých v celé republice a píše Duben květen 1945, členíkoliv jenom Plzeň. No tak to je, to je úplně jiný. Já jsem tomu rozuměl takže těch 6000 mrtvých se vázelo na ten nálet na Plzeň. Mimochodem při tom náletu eh, spadla bomba na vedlejší dům, kde, bydlela, eh, kde bydlel Karel Godz eh, jako malý kluk se svými rodiči. Tak byl vybomordovaný vedlejší barák. Tak a jenom ještě, protože teď v tunelou chvíli přišel mail, který se přesně tohle týká, tak Romane, proměň. promiň. Panem vlku, bombardování plzeňský Škrovky mělo význam. Je škoda, že odmítáte vidět věci reálně. Američané totiž začali bombardovat Česko a Slovensko potom, co se velmoci dohodli, že Česko a Slovensko bude v zóně Sovětského svazu. Pro lidi, kteří se nebují vidět věci reálně, to dává smysl. Hezký večer, Honza. Já o takovéhle eh, dohodě nevím. Já vím, že nálety na Škodovku byly i před než byly určený, e, tuším, že to bylo e, v reálitě zóny, e, zóny vlivu, jo. Čili byli američani a britové e, bombardovali průmyslové objekty v české území Čech a Moravy rozhodně před tím. Čili já s tou interpretací nesouhlasím. Tak, Romane, to je otázka od stejného posluchače Velká sranda. Otázka na pana Michalka. Na moji otázku v minulé relaci, jestli je pravda, že se koaliční rada schází ad hoc, řekl kladně, a tak se ptám dál k této témě. Proč? To si mají lidé skutečně myslet, že takový zkušení politici, jako jsou pan Danko a pan Fico, jako pan Šutaj Eštok si neuvědomují, že pravidelná interní komunikace v koalici, při které je možnost prodiskutovat celé spektrum problémů, vyčistí vzduch a není je potřebné. A není potřebné potom míst problémy na veřejnost a obtěžovat jí spormy, které by se daly prodiskutovat interně. Lidé vaše veřejné pretraktované spory už vnímají jako pokračování. Talenovali sulík Matovič a aspoň v mojem okolí jsou z toho dost zklamaní a nerozumí této formě spoluvládnutí této koalice. Posluchač, velká srdce. No, je to přesně pravda, je to frustrující. Víte, je dobře, že Danko povedal, že mali by být každých 14 dní. To je možno příliš časté, ale celkom zjavné, pred každou svôdou parlamentu by mala byť koaličná rada. Na parlamentnej svôdze je okolo 160 zákonů, kterých absolutně většina je bezproblémových, ale vždy sa najde minimálně 4-5, které naozaj treba dohodnout, kde nie sú celkom uh, teda dohodnuté a kde mají koaliční partnery nejaké výhrady a je nutné buď nájsť kompromis alebo zkrátka sa nejak dohodnúť, stiahnuť, nechať, prepracovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten základný problém je, že, že prečo, no určitě to nie je, že by... Uh, či už Šutá Eštok alebo Danko s tím mali problém někdy je problém, že premier Fico si myslí, že na vláde sa vyriešia veci, nie je to tak na vláde není je jeden z koaličných partnerov v exekutívnej činnosti a je tam množstvo ďalších vecí, niektoré veci sa predjednávajú skôr, niektoré zákony sa aj poslanecké nejdou. teda primárně iniciatíva z vlády alebo z členov. A je to možno troška Já ja Nechcem teraz kritizovať, ale myslím si, že naozaj veľa vecí by sa nemuselo komunikovať cez tlačovky a odkazovat si koaličným partnerom cez tlačové zprávy a tlačové konferencie, a uh, ale věci které naozaj třeba prediskutovat mali být tam hmm. tak volkou to je vnímání za dva týdne se asi nezlepšilo počítam v tomto ne, ohu, já v tom, na svý na své pozici tak další mail od Jindřicha. Okupace Maďarska je podle vlka stará historka. Víte pán o tom, že Orbán nejel do Moskvy na oslavi konce války proto, jak sám řekl, že maďarská veřejnost stále velmi citlivě reaguje na sovětskou okupaci? Já jsem to dával já jsem to dával do e, příčinné souvislosti o tom, že to Viktor Orbán řekl. Roman, Roman Michal konstatoval, že Maďaři patří mezi ty, kteří nemají co oslavovat. Ale Tady, tady šlo o maršála Koněva a jeho, jeho sochu. Maršál Koněv velel sovětským vojskům, který zlikvidovali maďarské povstání v 650. Tohle bylo ono. A když se podíváme na postoj Maďarska k Rusku, na to, že Maďaři se velmi drží dodávek ruského plynu a ruské ropy, že Maďaři... Eh, navzdory všem tlakům, dál pokračují s atomem výstavby atomové elektrárny v Pakši, tak jako Koněv rozhodně tuhle afinitu Maďarska k Rusku dnešnímu, tak jméno maršála Koněva ji určitě nenaruší a kvůli tomu by Slovensko, pokud by chtělo ten, ten, tu sochu, tak určitě by se z, z, z Bratislavou Budapešť mi rozhádala kvůli tomu. To je souvislost. To co, to, co... Čili, bavme se o tom, jak byly otázky kladeny a bavme se o tom, co bylo odpovězeno. Tak romané otázka na Romana Michalka, jak si vysvětlujete, že progresivci neadorují Josefa Tisa, když oni kolaborují také s těmi stejnými pány, jako kolaboroval Tiso, oslovovat Banderu a zaboudat na Tisa, to chce vysvětlení, Michal. To yes, no, je ironická otázka, já si myslím, že nemyslím vážně poslouchat, že by som mal vážně na to povedať, a můžem teda ironicky povedať, že nejsud jsou no tak asi tak, e, čo už jiné. Dobře, tak pojďme Vlku, budeš mít co odpovídat, protože posluchač je podepsaný jako moravský anonym. Asi tušíš, protože pánu se to Psal několik věcí, že prezident Pavel chtěl 100 000 pro svou paní. Lež jako věž prezidentova paní během mandátu prezidenta dosud neměla žádný příjem, který by se jí počítal do budoucího důchodu, proto úředníci ministerstva sociálních věcí při jiných úpravách navrhli příjem prezidentovi ženy. Na to Pavel reagoval tak, že tyto peníze půjdou z platu prezidenta. To je pravda a pak záměrně lže. A k nepozvání Zemana a Klauze na setkání k 80. výročí, proč by měl zvát lidi, kteří v dnešní situaci evidentně zastávají názory podpůrné? Podporující, podporující agresora na Ukrajině a Zeman dokonce poslal zdravici na mítink SPD společně s rychlovými lidmi a stačilo. Chápu, že se to nepozvání vlkovi nelíbí, leč vlk není zde sám a rozhodující jsou jiní, kteří s takovým rozhodnutím Pavla souhlasí. Vlk na své ší, e, kose šíří fejky, vi to o drogovém cestování západních politiků na Ukrajinu. Nevím, proč by on měl co si plkat o nepřípustném chování prezidenta. opravdu jste si vybrali a šíříte názory zaujatého člověka, jež není ochoten kromě své pravdy názory jiných. Navíc, ty jiné dehonestovat a urážet slobodný vysel, až tak lesá na úroveň tohoto amorálu Gratuluji redakci Moravský Anonym. No tak Moravský Anonym není žádný anonym. Moravský Anonym je eh, někdo, kdo mě eh, sleduje, nevím, proč to dělá, zřejmě, zřejmě provozuje rád eh, sadomasochistické praktiky, kdo mě sleduje nějakých, kusově dávám, 14 let, mě sleduje jistě 20 let a vždycky píše stejně a není to anonym. Pokud vím, tak se buď minuje Jaroslav nebo Jaromír Poruba. Takže ho tímto srdečně zdravím, že vystoupil s anonymity. Nicméně toho láře si prostě líbit rozhodně nenechám. Řápu, že pro lidi, jako je pan, pan Jaroslav nebo Jaromír Poruba, Kategorie slušnost nic neznamená. A já jsem mluvil o tom, že je buranství, má zprostěrnou nejhoršího druhu, když současný prezident nepozve své předchůdce a nepozval dokonce ani, ani paní Dagmara Havlovou. Prostě to je buranství. Chování řeznického psa. A to to nejspíše dopouštím urážky všech, všech řeznických psů. To první se týkalo, týkalo čeho? Eh, připomeň mi to. Pro prezidentku. Prezidentovu, co Já se tam vrátím. Tak je tam ta cesta těch uh, drogová aféra. Jo jo, jo, jo, jo, jo, jo. Ta, ta drogová uh, aféra. Takže, takže tady, tady lžu. Já jsem zveřejnil video. Ty, který natočili podotýkám zástupci západních eh, televizí, když je, když je eh, pánové Stármr eh, francouzský prezident a německý kancléř, pozvali do salonku vládního vagónu, kterým odjížděli z Kieva. A najednou eh, tam prostě tam bylo obrovský eh, veselý Všem jenom do okamžiku, než Macron zjistil, že kamera zabírá jakýsi sáček, který leží před ním, a než Merc zjistil, že kamera zabírá jakousi zajímavou lžičku před ním. Okamžitě oba, oba reagovali, okamžitě a schovali to. Oficiální francouzské vyjádření, Němci se k tomu, pokud vím, nevyjádřili, ty žičce ale existuje, co si, já použiju termín úplací žička, ale ona se, ona se jmenuje jinak. A Macron, u Macrona to bylo, to, to Francouzi vysvětlili, jako že to byl zmuchlený kapesník. A protože, protože na kose bylo video, nevím, jestli ještě na tom linku je, ale je tam, je tam fotografie, která ukazuje ten, ten předmět, eh, který Macron posléze ukryje do kapsy a má to být zmuchlený nebo použitej kapesník, tak panu Jaroslavovi nebo Jaromírovi Porubovi eh, doporučuji, aby se na tu kusu podíval. A e, za mě zmuchlený kapesník vypadá jinak, ale, ale já mu nebudu bránit, aby to vydával třeba za žehličku. Mně to je jedno. Já jsem konstatoval, aniž bych znal to o, oficiální francouzské vyjádření, že zřejmě to je speciální edice e, cukru, takových těch těch balených cukříků, který se dávají ke kafe nebo k čaji. A že Zelenský nejspíš nechal vytisknout speciální edici pro vzácnou návštěvu. A Macron to chtěl přivést ma manželce domů jako suvenír z Kieva, No a že asi tam byly i speciální žičky. A co zase pro svou manželku chtěl přivést jako suvenír e, německý kancelář Šmerc? Já jsem nenapsal, že to jsou drogy. Já jsem hledal logické vysvětlení. A pokud se to panu, panu Jaroslavu nebo panu Jaromírovi Porubovi nelíbí. Tak ať nechodí čist kosu, já píšu, já píšu, co vidím a vyznávám heslo eh, anglického podvazkového řádu. A tomu, kdo hanebně smýšlí, pane Porubo, eh, zkuste, zkuste o tomhle heslu přemýšlet. To je všechno, co k tomu chci říct. Tak já tam, byl tam tedy jenom ten poslední bod, že zamára na pro proč by měl zvát lidi, kteří v dnešní situaci evidentně zastávají názory podporující, podporující agresora na Ukrajině? Já eh, znova, znova. Tak jsem to říkal, protože to byli předchůdci v, v, v úřadu. A jeden prezident by měl uznávat názory těch tě, svých předchůdců. Eh, opět panu Porubovi připomínám, že existuje co se jako právní kontinuita. To znamená, že když nějaká vláda nebo nějaký prezident v prezidentském systému eh, přijme určitý zákon, tak jeho následovník nebo následovníci ho můžou zrušit, ale nějakou procedurou. A do té doby, dokud ta procedura neproběhne, tak platí ten starý zákon, který se třeba tomu novýmu nelíbí. Říká se tomu právní kontinuita. No a vedle toho existuje kontinuita úřední ehm, slušnosti. Ten úřad je reprezentativní a to, to zavazuje držitele toho úřadu k něčemu nějakému chování. A výraz, výraz mého chování je mít úctu ke svým, ke svým e, předchůdcům, i když s nimi politicky nesouhlasím. E, panu Porubovi by zřejmě konvenovalo, kdyby e, prezident Pavel se rozhodl, e, m, z, e, jak si trestně stídat e, Klauze a Zemana. Ani jeden z nich není mým šálkem čaje. Na rozdíl od pana Poruby, kterýmu se velmi, pokud se dobře pamatuju, líbil Václav Klaus a psal, psal stejný nesmysly, když já jsem tvrdě šel po Klausovi například za jeho amnestii. To, jako, to mi psal podobné věci, jak je ten Klaus jako úžasný a že má na to právo. Takže pane Porubo, já, nevím, já se snažím být ve svých názorech konzistentní. Zkuste to taky, je to prý věc. Tak já ještě řeknu, nebo přečtu ještě druhý mail od stejného posluchače, vážení oslavit 80. výročí konce druhé světové války lze oslavit. Uh, oslavit 80. výročí konce druhé světové války lze také důstojným způsobem a i jinak, než jet do Moskvy. Lze to důstojně oslavit uhrobu padlých sovětských vojáků a vojáků jiných národností na území Slovenska bez lezení do řetí ruského agresora ve válce na Ukrajině. co si vybrali, jak ono výročí oslaví, má na to právo. Občané mají právo si o tom myslet, to, že leze do agresora. Moravský anonym stejný posluchač. To nechám Romanovi tohle. No, to Romanovi. Já ja, ja povím jednu věc, že samozřejmě nikde nemůže občanom a voličům donutit, alebo príkaz, co si mají mysliť, takže to je vždy platná formula. Jednoducho, některí voliči si myslí Teda si nemyslím nič dobré, Někteří to naopak ocenují, uh, je to názor uh, pána poslucháča, uh, ne, nevím presne koľko percent, uh, iste čas verejnosti to vníma takto a čas to vníma inak a hovorím, uh, je demokracia, každý si může myslet, čo chce, a každý to v zásadě může aj hovoriť uh, a... Je už na tom, či ten politik to berě v potaz alebo ne. no tak zjavně to nejsou voliči, který, alebo občany, kteří by podporovali Fica, takže, jim tomu, takže mu to v zásadě může být jedno. Tak dobrý večer, přeji. Myslím si, že bychom měli raději hlasovat proti ruským sankcím v Evropském parlamentu a ne stavět sochu Koněvovi. Má i to i politické důvody, aby jsme vztahy z Maďary. Posluchačka Zuzana. S pozdravem. Prostě nevím, to asi mě je, je to no, no, já Je to vaše. Já se to klidně vezmu. Paní Zuzano, je to čistě slovenská záležitost. Já jsem, eh, všim, všimněte si, že já jsem nedoporučoval Slovensku žádný vzorec chování. Jo? Ani, ani to odmítnout, ani, ani to vzít nic takového. To je vrcholně slovenská záležitost. Já se z toho nesnažím vylhat, jo. Ale eh, Zůstanu u svého tvrzení, že neznám politika v Evropě, který by byl tak skvělý taktik s tak vytříbeným citem v prstech pro politické situace, jako je Robert Fico. To je všechno, co k tomu chci říct. Tak, Romana. Já vám že sankce se sa přijímají na samitu Evropské unie. Tam zaznamenávají i v Evropském parlamentě, ale. My uh, vieme vetovať nové kolo sankcií, nevieme ako jeden štát zrušiť staré sankcie bez toho, aby to bola nejaká uh, kolektívna dohoda, takže už preto aj nějaký, nevím, možná i pol roka nebolo už ďalšie kolo, bude už mesiace. Uh, nie je, ja jsem aj veľmi teda, než skeptický, ale jakože vecně mi to nedává zmysel, keď máme teraz e, petíciu za zrušení sankcií, Slovensko nedokáže zrušiť sankcie, nedokáže ich, evropské sankcie, protože jednoducho my máme právo veta, ale nemáme právo e, donúčiť iných, alebo silu donúčiť iných, aby e, to, čo už bolo prijaté, e, sa, sa jednoducho zmenilo. Takže k tomu, že nie je to také jednoduché. E, je extrémně těžké uh, uplatnit právo VETA. V zásadě ani Orbán to nikdy neurobil, ale je fakt, že na rozdíl od Slovenska Orbán si častokrát uh, neuplatnění VETA vybartroval rôznymi ústupkami Maďarsku. Tak teď bylo 17. kolo schváleno. 17. kolo, ano. A, že... a nikdo to nevetoval vrátane Maďarska. No, tak, tak. tak. No, a na politiku k tomu patovali, že to nebylo vetované ze strany Slovenska a Maďarska proto, že ty sankce byly relativně bezubí a nedošlo k žádnému podstatnému rozšíření. No možná zítra se dostanete a k tomu, jaké sankce chystá Donald Trump, když... Já si myslím, že ještě těch ne, protože... No, to by bylo, to zítra rozhodně nebude teda, protože zítra dopoledne se mají teprve delegace potkat, takže tam rozhodnou to nebude. A vedle toho Trump dneska prohlásil, že Putin nepřijel do Istanbulu, protože on tam taky nebude. A vedle toho prohlásil že se zřejmě při těch rozhovorech eh, si to nic nepohne do té doby, dokud on se nepotká s Putinem. Takže na zejtřejší vyhlášení 500% cla na dovozy z Ruska určitě nedojde. No na vyhlášení ne, ale zaznamenal jsem to, že něco takového se může chystat tak. Dobře, pojďme k dalšímu mailu. Vlku, tohle bude opět téma na tebe a možná i na další čas, protože posluchač, a to je vlastně mail, který možná přišel jeden z úplně prvních, a od posluchače Pavola. Dobrý večer, žela prodavač strachu a nepřítel státu. Jak vidí v aktuálních situaci případně případě Dukovan. Frantici se odvaluje a krajský sou v Brně vydal předběžný zákaz podpisu smlouvy. Korejci se stahují z třech projektů v Evropě. Možná je zatím i to, že nový korejský prezident nepodporuje vývoj z korejské technologie, takže když do se bude na konec smát. EDF nebo Westinghouse je dost možné, že o zakázce se bude rozhodovat bude rozhodovat nová vláda a když by byl premiérem Babiš, tak jedna návštěva Trumpa v České republice by to mohla rozhodnout. Já si nemyslím, že jedna, jedna návštěva Trumpa v České republice by to mohla rozhodnout, protože Westinghouse byl vyloučený jako první. Oni se snažili to Westinghouse přihrát, tam došlo k posunutí termínu, k výraznému posunutí termínu. Teď podávání přihlášek nebo těch nabídek nevíme si jednou nebo dokonce dvakrát. A bylo to kvůli Westinghouse, aby měl víc času, protože říkali, že to nestíhají. A jeho nabídka byla potom vyřazená, protože nebyla snad ani kompletní. Zbyly dva. Zbyla EDF a zbyli Korejci. To rozhodnutí o tom, že Korejci jsou vítězové tendru, také jediný příjemný překvapení z dosavedního um, působení Fialy a jeho vlády. Jsem si myslel, že to, že to dají francouzům bez dalšího. E, generální ředitel Česu, Beneš, tak prohlásil, že on by v životě nepodepsal e, kontrakt s a že ta nabídka byla taková, že, e, že prostě jí podepsat mohl a vyzval francouze, aby utajnili a zveřejnili tu nabídku, aby si to lidi mohli přečíst. Já nevím, co bude. A podle mě to neví ani vláda. A začínám si myslet, že to rozhodnutí toho brněnského soudu tak, že mohlo být i střícným krokem pro vládu, protože O je nový prezident, který eh, tomu vývozu nepře, A rozdíl od toho seslazenýho, to je pravda. Ale především se ukazuje, že rejci asi, aby získali tuhle referenční stavbu, tak výrazně podstřelili cenu, že se to za to postavit nedá. A druhá věc je, že Korejci slíbili nebo slibovali 60% podíl subrodávek českých firm. A najednou, potom, když se blížilo podepsání kontraktu, tak začali mluvit o 20%. Pak to zvedli o dalších 10%. Když se začali bouřit čeští průmyslníci a česká vláda, tak to zvedli na 30%. Jenomže z těch 30% měl získat, měla podíl získat firma Škoda Dusan Power, bývalá, bývalá turbínová pozemní škrovky. A ty, dos, ty jako měli přislíbeno kontrakt na celou strojovnu. To znamená nejenom na turbínu, ale i na generátora a věci s tím, tím související. Jakkoliv generátory nevyrábí, ale to, to, to, to je jedno. Prostě měly být integrátorem této části jaderné elektrárny. Čili tam byla i skorej celá nespokojenost a ten soud v podstatě by vládě ten tender je prostě jako všechno, na co, na co Fiala sáhne. Tak jestliže Korejci mohli, mohli couvnout z příslibu podílu českého průmyslu, jestli se ukazuje, že se to za tu cenu nedá postavit ještě před, před podepsáním smlouvy, tak je vůbec pochybný, jak ten tender byl připravovaný, jak byl vyhodnocený a zřejmě teda, kdyby došlo ke zrušení vůbec toho výběrového řízení, tak by si Fiala asi mohl výrazně odechnout, protože ve volebním boji kauza do stavby Dukovan, Jistě bude použita a bude použita proti němu s plnou vahou. Za mě to je e, obrovský průšvih. A e, Lukáš Kovanda spočítal, že škody můžou být až okolo půl bilionu korun. Pokud se to protáhne, pokud tam nebude ta ingerence český spoloučasti, pokud bude překročený rozpočet, takže škody můžou dosáhnout až 500 miliard. Konec konců, myslím, že dneska o tom vyšel na kose článek, jsou detaily. Takže tam se, tam se může, může dít cokoliv. A my jsme tady mluvili o Maďarsku a o tom, že Rosatom staví pakš a ku podivu nic podobného, že by se to spožďovalo, nic podobného, že by se to prodražilo, nic podobného, že by Maďarsko nemělo slíbený subdodávky svojich vlastních firem. tak ku podivu z Maďarska žádní signály nejdou, ačkoliv v opozice by to jistě Orbánu ráda omlátila o vo hlavu. My máme 6 jaderných bloků, provozujeme v České republice a provozujeme už přes 30 let. Čili máme hmatatelné zkušenosti, jak pokud jde o provozování toho systému, tak o ohledně bezpečnosti toho systému. No a to je to nejlepší, co může být, to, že, to, že jsme si to vy, vyzkoušeli. No a co uděláme? My dokážeme tomu, kdo dodal šest bezpečných jaderných elektráren vlastně v dokumentaci. podstatná část se vyráběla v České republice a já sám říkám, že mám podpisy kromě temelinského druhého jaderního bloku, tak všechny ostatní bloky nesou i, vlčí, i otisk lčího drápu. Je, že jsem tam připravoval svůj podpis e, s tím, že ten jaderný reaktor je vyrobený tak, jak vyrobený byt má. Tak co lepšího, než je osobní zkušenost? A my prostě to, to všechno zahodíme a pořizujeme technologické, kterou zkušenosti nemáme: o dodavatelů, o jejich se serióznosti, co do financí a termínu panují oprávněné pochybnosti. To všechno. Dobře, tak Romane, je tady posluchač, jo, ta posluchačka otázka i na slovenskou část, ale nechme se jít do druhé části. A já teda přečtu poslední mail, který mám na Vlka. Pane Vlku, pokud, proč odhalujete identitu jiných a vy sám vystupujete uh, permanentně pod pseudonymem? Nebuďte pokrytec, prosím. Posluchači mají větší právo na soukromí než vy, který vystupuje již léta v relacích. Mimochodem, pánové, je to dost velký relaps. Pozdrojují vás také z Moravy, Pavel. Tak... Každý máme svý. Já nevím, proč bych měl zachovávat eh, inkognito, kdyby mě nebyl eh, onen pán nazval vhářem a ne, netého ne, ne té honestoval eh, slobodný vysíleč, který já považuji za svou rodinu a velmi si vážím toho, že tady vysílat můžu, tak eh, bych eh, nebyl o panu porlubovi e, nic dalšího říkat a prostě byl by pro mě tak jako dřív anonymem. Mimochodem jeho jméno jsem nehledal, to mi to přišlo mailem. A protože se podepisoval dříve Jarpor, tak asi to bude pravda. A je mým právem, že mě někdo nazve Lářem, tak je mým právem s ním naložit tak, jak uznám za vhodný. Tak, máme 2231 všechny maily, jsme stihli vlku na tebe vypořádat vlastně v úplně nedém čase. Možná jeden úplně poslední bod, který bych měl na vás, pánové, společně a myslím si, že by byla škodová nezmínit a, a to z velmi dobrého důvodu a Jiří Bartoška. Písnička, kterou si pustíme za chvilku, ale takovou osobnost kultury si myslím, že bychom minou neměli vlku. Tím tíž, tím spíš, že já když jsou... jsem si říkal celou dobu, že když jsme tady zmiňovali Jean-Paul Belmonda, tak Barťák přece jenom byl svým způsobem v téhle kategorie, si myslím. To nemyslíš vážně tohle. Minimálně pro ženy určitě. Český. No dobře, dobře, tak eh, podívej se, Bartoška byl skvělý herec, bezesporu. sporu. Ale Bartoška je pro mě spojený e, a ono se o mrtvech má mluvit e, jenom dobře a já nechci na Jiřím Bartoškovi, který byl úpravdu skvělý herec, tak já na něm nechci hledat blechy a nic takového. Ale když e, je to o asociaci, když se řekne Bartoška, tak já ho vidím jako prezidenta Karlovarského e, filmového festivalu. A Karlovarský filmový festival je pro mě snobárna non plus ultra. Jo. A to není nic, co mě bere herec Jiří Bartoška. Je skvělej. Bez dalšího konstatování. Je skvělej. Prezident filmového festivalu v Karlových Varech je pro mě představitel snobárny, která se mi docela ekluje. Teda. To je vše. Tak má poslední... Děkuji. Samozřejmě, umění a atmosféra uh, s, k filmu patří, či je to či je to, uh, teda na francouzské riviéře. Kán? De... Kán, uh, uh, hej. A uh, jakože je síla, já bych byl rád, kdybychom na Slovensku měli tak prestižní filmový festival, chodí tam vždycky významní herci. Uh, ty Karlové váry žijí tým, tým ja nevím, 10 dní, alebo koľko to je, tam veľa projekcií, dávajú sa tam ceny, častokrát tam sú veľmi zajímavé veci, chodí tam veľa ľudí, žije to. On zachránil ten festival, keď skomíral, on sa predtým striedal každý druhý rok s Moskvou, tam povedali, ne, budeme to robiť každý rok, nebolo to ľahké. Já ja například jsem veľmi smutný, že se nepodarilo udržať Bratislavskú líru, která byla ikonická. Ešte po revolúcii chvíli živorila nejakých 4-5 rokov, ale nenašla takovou osobnost, která by to udržala. Tak, jako se nám bratislavské jazzové slávnosti e, vlastně podarili vďaka Petrovi Lipovi, takže Ja v tomto berem ako silný bonus. Ja som obrovský milovník filmov a filmové festivaly patří k filmovému priemyslu a filmovému umeniu, o to viac, že európsky film nie je iba priemysel, je to aj umenie a predovšetky umenie. A tam neboli nejaké komerčné filmy, ale častokrát aj vysoko oceňované, to, že uh, uh, k... Top hevězdám, patří aj luxusné limuzíny a uh, luxusné hotely. No ano, tak uh, uh, život celebrit Patria k tomu, ale nie je to iba o tom. Keď je to iba o tom, my máme takú extrémně prostoduchou reláciu v komerčnej televízii, že smotánka, tam je to naozaj iba o pretrčení prázdných eg. Uh, tí ľudia, ktorí uh, dokázali urobiť veľmi významné filmové počiny, jsou aj umelci, jsou je dobre platení a mají některé status celebrity, ale je za nimi aj nejaká práca a nejaké umenie a neprišlo to samo a museli si to častokrát vidrieť. a talent samo o sebe nestačí, musí tam byť aj disciplína a práca, takže jak klobuk dolu a já ja vám závidím, že máte takýto prestižný festival a áno, Samozřejmě, že Bartoška byl skôr tvárov, už potom ta drobná práca organizačná, tak ďalej, to bylo na mnohých iných ľuďů a on někdy tak skôr uh, lízal tu smotanu, ale je fajn, že v tom čase, kdy sa jednalo o byti, nebyti, tak vám svojej známosti osobnosti to zachránil a dal priestor ľuďom, kteří už tu drobnou prácu dorobili, takže v tomto, v tomto asi sa celkom nezhodneme. A samozřejmě byl to velmi talentovaný herec. Je množstvo rolí, které jsou nezabudnutelné a už dneska ikonické. Uh, idol žen a tak ďalej a tak uh, ďalej. A ještě Teória tigra z těch posledných filmů je naozaj geniálny film, takže je to velká strata pre českou kinematografiu. 11 rokov žil s chorobou, tiež jako dobrá vec. Je mi aj sympatické, že vlastně nebral to až tak vážně, že ta jeho cigareta to bolo tiež už súčasťou jeho a, a vlastně trošku sa odal osudu a nebol taký, že že jednoducho trošku je fatalistický, je vera sympatii, já hovorím, já naozaj naopak dávám ten zachranu festivalu k dobru. Tak, poslední botulku, máme samozřejmě pozvánku na zítra. Máme pozvánku na zítra, zítra bude hodina velká. začínáme v půl hodiny díl než začíná trikolora. Téma je naprosto jasný, jsou to rozhovory v Istanbulu bez ohledu na to, jestli ty rozhovory se uskuteční nebo jestli se neuskuteční, v obou případech bude o čem povídat. No a myslím si, myslím si že vytáhnu, vytáhnu zase dva pohledy, který zatím nikdo nekomunikuje, tak prostě mám něco slovánou. Takže všechny, všechny zvu a já se ještě rozloučím. Děkuju Určitě. tobě za, za moderování. Děkuju samozřejmě Romanovi. To, že máme naprosto rozličný. Tak, a už se neslyšíme. se neslyšíme. Máme naprosto slyšíme. Slyšíme se. Ano, ale e, jsme, máme naprosto a rozličný. A už nevíme, co. Máme naprosto rozličné pohledy na filmový festivaly. To vůbec nic neznamená, proč bychom je měli mít shodný. A... E, zítra, zítra prostě to bude o tom, e, o tom e, jednání v Istanbulu bez voledů no na to, jestli bude nebo ne, protože je to látka zajímavá a řeší se tam osud světa. Čili tímto všechny posluchačky a posluchače zvu. No a děkuji jim za to, že si našli na nás poslech. A všem přeju dobrou noc. Tak mi děkujeme vlku samozřejmě i tobě, pane. Takisto som jsem velmi rád, že vždycky nielen posluchač, ale mě, teda obohatil postřeh o české politiky a samozřejmě o slovenskej, jako vždy dokonale připravený, takže jsem uh, rád, že se o 14 dní znova stretneme a teda zatím sa lúčím, ale teším se už o 14 dní. Tak já samozřejmě taky a jménem posluchačů, Vůlko, děkuji tobě za účast dnešní trikoloře. Jak řečeno, za dva týdny se uslyšíme opět a bude nám s tím tě tady opět přivítat. Takže ještě jednou děkujeme a za dva týdny neslyšenou. A my samozřejmě, vážní posluchači, teď ještě z druhé části, už jenom tedy s Romanem Michalkem, se budeme věnovat Převážně počítám slovenským tematům a také tomu, co vlastně chystá Slovenská národní strana za návrhy zákonů. Minimálně jeden z nich určitě zbudilo pozornost a velké diskuze, takže k tomu se určitě vyjádříme a samozřejmě budeme dál případně odpovídat na vaše otázky, které ještě teď, protože za chviličku si dáme tedy krátkou hudební přestávku tak můžete posílat na e mailovou adresu studiozaviná.slobodnivyslač.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia. a pokud budete chtít, tak můžete pochopitelně i zavolat na telefonní linku 0483810101. To vše až tedy ve druhé části a teď tedy slibovaná hudební pauza a po ní se vrátíme k diskuzi s Romanem Michalkem. Zůstaňte s námi. Vzpomínám, vzpomínám na tu zvláštní dí. Bartaška, dnešní hudební vsuvka, hudební element dnešní relace Trikolora, jejíž hostem druhé části zůstává Roman Michalko. Tak, Romané slyšíme se? Ano, no, počkajme se. No. Tak, pojďme se tedy dostat vlastně v zásadě k slovenským tematům a slovenským otázkám, které tady zbyly na tebe, které se samozřejmě tebe budu ptát. Já už jsem tady nastínil to, že a jeden mail vlastně přímo navazuje na to, na co se ptal posluchač Volka. A, takže posluchačka Beata se tě ptá. Dobrý večer všem. Pane Michalko, misí vád, vláda úmluvy Slovenské republiky vážně jednání s Westinghousem. Samotný holenčík se, tímto řešením, se s tímto řešením nestotožňuje. Jaký je váš názor? Teraz, ak se to myslí, že ohľadné budoucí elektrárně, kterou no, třeba... No, třeba, no, třeba, třeba, třeba. Já ja, ja predpokladám, že dneska jsou to čtyři svetové firmy, které to robia. A pět je, ale teda v, v prípade troch, dvoch je to problém. Uh, uh, ruský rozatom a Čínska... Vím, že byla debata u vás ešte, ešte za Havlička, že či im ich pustí do tendra. Akože ani nie je preto, že by e, mohli to vyhrať, ale aby znižili cenu tých konkurenčných ponúk. E, de facto v úvodzovkách v západnom světě jsou Westinghouse, EDF a tí e, juhokorejci. E, takže z těchto troch jsou jako keby že relevantné. Nevím, či by mm, premiér Fico mal odvahu tam dať aj Rusova Rusov asi ťažko teraz. Uh, takže Westinghouse bude sa pravděpodobně uchádzať o možnost vystaviť uh, ten blok, ale, jako bylo povedané, bol extrémně drahý, uh, nestíhal to, nedal k uh, uh, dokumentáciu. Uh, já jsem sledoval ty debaty ohledně českých čaských dukován a tam sa jasně hovorilo, že EDF nikdy nedodrží termín, nikdy nedodrží rozpočet, takže to je veľká bieda. Westinghouse mal i problémy, že jedna část firmy skrachovala, nejak fungují, ale a obrovský akože, hrubým nátlakom, lobistickým to presadzujú eh, americkí ambasádory a politici, takže to tiež nie je práve najvýhodnejšia a v zásadě byl odborný konsenzus, že najpriatelnější je teda južnokorej, ju, južnokorejský model. E, Predponat, že u nás to bude nejak podobné. Samozřejmě medzi tým se může něčo změnit. E, takže uvidíme. To, že Westinghouse sa vyjednává, lobuje a předloží ponuku Pokladám za velmi pravděpodobné, ale nemyslím si, takéto věci určitě nejdou zadaním zadaným, jakože pri takto mnohomiliardových investicích i bez tendru je nemožné. Tak uvidíme, jak to dopadne, paní báta ještě ten mail pokračuje, ale je to vlastně k tématu, o kterém se budeme mluvit za chvilku. Já v tuhle chvíli jsem říkal, že se v této části budeme mít také o tom, jakou máte nějakou legislativní. Hmm. řekněme iniciativu nebo něco, co navrhujete, tak no. uh, mám tady první audio, uh, které jsem uh, zaznamenal, a to je tvůj kolega Adam Lučanský. Vážené dámy a páni, předložili jsme jeden z zákonů na majovou schlodzu, který chceme změnit funkční období orgánov samozpráv, teda starostou primátorů obecných a krajských zastupitelství. Celá zmena spočívá v předložení funkčného období zo 4 rokov na 6 Týmto chceme zabezpečiť možnost pre zvolených zastupců a zrealizovať a dokončiť plánované vizie a projekty, aby se dali nastaviť reálné a racionálne plány. Táto zmena by mala přispět k tomu, aby se nekonečná politická kampaň zmenila na reálnou prácu pre občanov. Veríme, že najdeme podporu v rámci celého politického spektra, nakoľko tento zákon nie je v prospech žádné politickej strany, ale v prospech občana. Tak Adam Učanský, tak Robane, tohle asi stojí za komentář, protože 4 lety bylo bylo takový standard a tak no. to 6 let je dobrý nápad. Je to otevřená diskusie a treba tam jasně povedať, že na to treba ústavnou většinu, čiže to je, by som bodal taký testovací balónik, či to projde do druhého čítania. Do druhého čítania to mů, může projít len jednoduchou většinou, a uvidíme, či je tam vůbec potenciál. ZMOS, Združení medzov, ob, a obci hovorí o 5 mandáte, KDHC hovorí o 5 mandáte. Už jsme mali 5 pri župných voľbách, kedy sa predlžovalo, aby sa zosynchronizovali komunálne a regionálne voľby. Uh, nemám na to nejaký výrazný názor, ani nie som uh, podpísaný pod tým zákonom. Uh, m, som jemne skeptický, možná až akože v zásade skeptickejší, že to nezíská ústavnou väčšinu, než to získá. Pojďme to takto. Keď je zlý starosta alebo primátor, aj tie 4 roky jsou katastrofálne. Keď je dobrý, tak ani, aj 6 rokov je málo. Takže je to tak nejak... Já si myslím, že ak by bola vůle s tým něco robiť, tak si myslím, že sa to nejak ustali na 5 rokov. Že to je také, že tie 4 roky niekedy jsou naozaj málo. Uh, tých 6 je možno už až veľa. Uh, takže nechcem to od uh, nechcem to predikovať je i uh, aj ty ostatní hovoria, že ako slovo do diskusie je v poriadku. Uh, akože hotoví, že to, ale takto hovorí, že to hotová vec je veľmi predčasné. Uh, na ústavné zákony sa veľmi ťažko hľadá väčšina. Takže skôr si to tak uh, otestujeme. možno možno príde dohoda na 5 rokoch, ale ťažko povedať. A ještě jedna věc, to treba zdvůrazniť. Toto samozřejmě nebude retroaktívne, to znamená uh, starostovia a primátoria a městní a městní poslanci, kteří byli zvoleni v minulých komunálkách, dojdú štvoročný termín, štvoročný periodu, A len v prípade, ak by sa váděl ten zákon, tak by teda prípadne dlhší mandát bol od budouceho volieb. Někde jsem započul, že dokonca se rozmýšlá až od roku 2030. Takže je to v zásade legitimná vec. Ty mandáty jsou od najkračších amerických reprezentantů dvojročné až po najdlhších, čo jsou sedem ročné pri politikách. Samozřejmě při ústavných sudců jsou to až 13 ročné, takže to je zase něco jiné. Ale v zásade se dá povedať, že, že průměr najviac, v ten, kebyže medián, je 4 až 5 ročné mandáty. 6 a 7 ročné, 7 ročné je najdlhší, aký je, 6 ročný jsou Americký Senát, čiže uh, aj 6 roční mandát nie je nijak výnimočný, Teraz jsem čítal někde v štatistiku, že v některých štátoch, většina je štvoročný, ale aj v dosť veľa štátoch je pětročný a jsou je některé šestročné. Uh, aj v Európskej unii, takže nebolo by to nič, uh, nič vynimočné, ani nejak extrémně vybočujúce z ale naozaj je to, je to otázka um, na diskusiu. A keby, že bol šestročný, potom možno by se to dalo kompenzovat tým, že tie teda ne nároky, ale možnosti odvolania, keď zlyhá, že by byly väčšie. Že zkrátka, u vás je to relatívne jednoduché, lebo zastupitelstvo strati väčšinu, odvolá ho, ne je problém. U nás sa to musí robiť referendum, lebo volbu volbu primátorov a starostov a tam musí byť nejaké kvóra a toto je o dosť čiže viem si představit taký nejaký vyvážovací element, že dobré na jednej strane, ako uh, bude dlhší mandát, na druhej strane, ak bude referendum odvolaný, tak bude mať nižší kvórum. Zkrátka, je to vec, kterou viac menej se sa zaoberají samozprávy. Sů na to různé názory a hovorím, je to začal ešte veľmi prečasné. No a jenom v této souvislosti týká se to ale skutečně jenom těch úrovně, o které se bavíme, to znamená zastupitelstva, respektive no, primátoře to první... komunálné volby, komunálné volby, a. samozřejmě, komunál... a, a. Uh, pra, možno je regionálné, to znamená možná je županý. Jenom v této souvislosti, když se bavíme o volbách, je něco nového ohledně volebního zákona? Uh neprašel ešte prvým čítaním myslíš keď uh, kvórum hej že no, napreklučtovanie chod... to, to ja, ja, ja tiež som tohto zákona ani som ho nepodpísal Uh, ja mal dost vážny problém s tým, akože že zvyšovať kvorum ja som skôr za absolútnu váhu preferenčných hlasov. aj keď 7% pre mňa nie je zase problém. Keď som prvýkrát kandidoval, mal som 34 druhýkrát som mal skoro 16%, takže je vysoká miera pravdepodobnosti, že 7% by som dal aj v budúcnosti, len samozrejme musí byť ešte strana, ktorá dá 5 plus. Uh, takže ako, naozaj toto nie je věc, která se mňa týka skôr principiálne a jediný silný argument, kterým je v prospech toho 7% kôra, je to, že ak by také bolo, tak uh, taká hamba parlamentu jako je Pročko alebo Galko by tam neboli, tak toto je Zdá sa to, že, že maličko alebo že podružnosť, ale nie je to podružnosť, ak vám tam strčuje 4 roky život niečo tak toxické a absurdné, tak má to niečo do seba. Toto je jeden vážný argument, kde by som zvažoval, že by to možno, že stalo za to. Tak já tedy došel ten mail Beáty. Slovovacím s vaším názorem k volbě předsedy Matice Slovenské na dvě volební období a také souhlasím s výhradou k vládě koaliční rada by se měla zasedat, koaliční rada by měla zasedat častěji, to psala posluchačka Beáta a já tady se dostávám k tomu druhému, možná ještě zásadnějšímu a, zákonu, který zešel z vaší dílny, tak a, jenom zpravodajsky, předsednícto Matice Slovenské protestuje proti a, návrhu novely z Národní rady zase SNS. Jak informoval tajemník pro informační a mediální oblast pan Seman, z to považuje za flagrantní zásah do samozprávy principů Matice Slovenské a za vážný pokus o její politické ovládnutí. Matičári poukazují na skutečnost, že nová zákona je předkladaná v čase, kdy se mělo o několik měsíců uskutečněvalné shromáždění Matice Slovenské a především volby do ústředních orgánů a ustanovení do ústředních orgánů. A jde o projehledný politický krok, k, protože novela zase do kreování třech klíčových orgánů, a to výbor Matice Slovenské, předsedy dozorního orgánu a především předsedy Matice Slovenské. V případě statutár dokonce s cílem vyřadí dost kandidatury v nejbližších volbách. To uvádí vyhlášení předsednictvá Matice Slovenské. A, a vedení matečné. A, a, také upřímuje pozornost na fakt, že Matice Slovenská nebyla zalozená státem a ani mu nepatří. O její budoucnosti nerozhodují politické strany, ale delegáti volného shromáždění Matice Slovenské, kteří schvalují a schvalují stanovy. Účelový zásah SNS do práva probíhajícího matičného volebního procesu nemá v demokratických podmínkách historickou obdobu. Odávají matičáři a vyzývají poslance Národní rady na odmětí novely zákona. Poslanci za SNS novel zákona navrhují, aby se jí předsedavalo na čtyři roky, aby ta stejná osoba mohla zastávat tento post jenom dvě funkční období po sobě. Čtyřleté funkční období by mohl mít i předseda dozorního orgánu Matice. Noveli, novelou chtějí poslanci rozšířit práva členů na účast v procesech, včetně snížení věkové hranice pro volící právo na 15 let. Koaliční hlas, což je mimochodem zajímavé, minimálně v této oblasti se s touto iniciativou nestotožňuje a chce to řešit na koaliční radě. Poslanec Bartek je podle vlastních slov přesvědčený, že předkladatelé neměli negativní záměr, ale předložená novela byla předložená zbrkle a bez širšího dialogu. No, je to tak, no. absolutná absurdita, Pre všetkým už v té začiatočné fáze, že, že to se nejakým způsobem e, obmedzuje samozpráva. Absolutně nie. Naopak Matica Slovenska mala úplně chore stanovy, které... ta e, novela je relativně veľmi krátká. E, má iba tri paragrafy. A teraz pojďme postupně. Takže prvá základná vec... Matice Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, predovšetkým verejnoprávna, a má samozprávný charakter. Do samozprávného charakteru sa nějakým způsobem nezasahuje ani ministerstvo, ani vláda, ani parlament, a už vůbec politické strany nebudou rozhodovať o tom, kdo bude zvolený do orgánov alebo nedaj Bože za predsedu, o tom vždy, a jedine rozhodujú delegáti válného zhromaženia. Čiže... E, to, že se zasahuje do samozprávy, je hloupá, ľahko lehko vyvrátiteľná lož. To je jednoducho fakt, že někdo si před čiernu tabulu a začne vrieskať, že je biela. Nie je to tak. To Já ja až žasním, že se takéto doslova stupidné argumenty používají. Druhá vec je, že stanovy Matice byly extrémně demokratické, protože neumožňovali každá normálna inštitúcia, alebo samozpráva, alebo uh, združenie občanské spolok má jeden z základných princípov, že každý člen má právo voliť a byť volený do orgánov uh, toho, toho spolku. V prípade Matice Slovenskej to tak nie je. Zamestnanci nemôžu byť volení do výboru, který je najvyšším výkonným orgánom, okrem tých, ktorých povie predseda, čo je úplný, ale že úplný nonsens, Ono to nie je takto explicitně napísané, ale de facto to tak je, preto, lebo zaměstnanci nemůžu, ale podpředsedově, správce a tajemníci, kterých počet je neobmedzený, můžu. A ostatní nie. To znamená, ak bol někdo predtým rejtěl informačného ústredia, alebo rejtěl střediska Národných výzťahů, tak ho jednoducho Premenuje, alebo dá mu status tajomníka, předseda predseda a může být vo výbore. Ak ten, koho nechce, tak jednoducho nedá. Je to úplně neslychané, počet tajomníkov sa rozšířil oproti stavu, kedy boli předtím. Takže toto je další věc a tam sa len napráva, že každý člen může voliť a byť volený. Samozřejmě jsou nějaké logické výnimky, ak je někdo v ikonovém orgáne, nemůže byť aj v dozornom orgáne, lebo má dozornou radu, ale to nikdo nerieši. No a potom je tam ešte taká absurdita, že uh, asi 40 delegátov válného zhromaždenia jsou zamestnanci, ktorí ale častokrát, alebo niekedy neboli ani len členmi, čiže je delegát válného zhromaždenia a nie je člen, to je nonsense. A, a samozřejmě priemerný miestný odbor má nevím, od 50 členov do 300 členov, uh, tak ten má jedného delegáta a člověk, který má 0,3 úvezok, je rovnaký delegát, a ještě do nemusí byť člen ako člověk, človek, ktorý reprezentuje 300 ľudí, tak to je tiež nonsens. Takže tieto veci se len zmenili. No a samozrejme prišla absolútna besná a plno absolutně lživých vecí, pretože súčasný predseda si myslí, že je nenahraditeľný, že jednoducho to má na doživote. Je tam aj ťažká morálna, dilema v zmysle, že keď nebyl ešte predsedom, a ešte tak to treba povedať. Matica Slovenska má veľmi, veľmi zlé zkúsenosti s doživotným predsedom. Ten prvý z 90. roku bol 20 rokov a donesol inštitúciu na absolútny pokraj priepasti. Dodnes sa z toho 20-ročného mandátu ťažko zviecha. No a potom nastalo teda v reakcii na to obmedzenie limitu na dve funkčné období po sebe. Shodov jako právnik, současný předseda to takto robil a presadil. Takto aj donutil po dvoch vtedy ešte neštvoročných, ale jednom troj- a jednom štvoročnom mandáte odísť a neumožnil kandidovať tretíkrát svojho predchodcovi. Kandidoval s tým, že jde dvakrát a dosť na maximálny osemročný mandát. Kandidoval ešte i druhýkrát na svůj druhý mandát s tým, že to bude jeho posledný. A v druhej polovici druhého volebného období asi povedal, že chce byť doživotní predseda. No tak to je naozaj že, akože, ťažká, morálná... E, a ne, že dilema, ale až gíč, alebo já ja nevím, ako to nazvať. E, a nehovoriac o tom, že potom v úplně v neposlednom rade naozaj... Uh, vznikají všetky ty negatívne důsledky do životného členstva, že vzniká tam, neje tam mo možnost rotácie kádrov, zacementuje se tam jedna generácia, neje tam cirkulácia v úvodzovkách elit, alebo teda ľudí v, v orgánoch. Mimochodom, uh, výbor má jedinou vec a to je to, že se demokratizuje, hej, čiže tam zasiahnuť demokratizáciou a od stránením, segregácia, diskriminácie, tak áno, ak máme týmto spôsobom zasiahnuť do týchto orgánov, tak to úplně podpisujeme a plně si za tým stojí. No, celá ta histeria celý ten neslychaný útok je, stojí a pada na jednej jedinej veci, že klika, která je okolo súčasného predsedu, si nevie predstaviť, alebo je ohrozená tým, že by mohl prísť někdo jiný, a chce ho tam udržať. Esencia, jediná podstata zmyslu uh, súčasného vedenia je udržať sa pri, pri uh, moci nech to stojí, čo to stojí. Já ja jako osoba xkrát krát a krát jsem povedal, nemám žiadného uh, svojho kandidáta, kterého by som presadzoval. Budem akceptovať akéhokoľvek kandidáta, kterého válneho zhromáždění zvolí. Bude mu, pokiaľ bude mať o to záujem, pomáhať a presadzovať záujem Matice Slovenskej. A já jako osoba nemám žiadny záujem asi už do žiadnej funkcie matičnej, ale teda určitě neexekutívnej alebo výkonnej. Takže kým v mojom prípade ide o absolútnu nezýštnost a úprimnú snahu o demokratizáciu pomerov v Mačice Slovenskej, druhá strana ide o výsostné subjektívne a egoistický záujem, který presadzuje extrémne hrubou zavádzaním manipuláciou a lžiami. Toto je to, čo k tomu můžem povedať. No, je to vlastně tak, že seš tak trošku ve střetu záujmu, je tak? Neznesom střetom záujem, Já, áno, takto. Ešte ty chore a zvrhle predstavy. Tak predstavy súčasného predsedu jsou sú také, že Matice Slovenska napíše zákon, hodí ho do parlamentu a povinnosťou parlamentu je presne to, čo oni chcú im urobiť. No to je, tak to, to nechodí. Druhá vec je, ja som uh, zástupca Matice Slovenskej v parlamente. Ja som sa tam nedostal cez Maticu Slovensku, ale cez Voličov. A ja som jsou v ľudí, kteří nejakým způsobem mají veľký problém s poměry, které jsou v Matici a já ich chcem zastupovať a chcem demokratizovať tento. Ono. Nie som v žiadnom konflikte zám, lebo nemám žiaden osobný záujem. Já ja jako osoba na akejkoľvek funkcii. Chvíľu som ešte uvažoval, že keď bude silná verejná podpora, že by som možno prijal kandidátu do, do výboru, která ale není je exekutívna funkcia, to je taký mačičný parlament. Uh, teraz si myslím, že to už ani akože budem rezignovať a že výzvám. Poradím sa, ak by 60-70 návrhov přišlo, lebo to nie je tak, že někdo sa rozhodne, že chce kandidovať. Miestne vedecké a zájmové odbory ho musia navrhnúť. Uh, ak by som dostal veľmi masívnu Uh, nomináciu, tak by som uvažoval, či sklamám um, těch lidí, alebo ne, ale znamenalo by to, že mám silnou verejnú podporu, ale ešte raz nebola by to ani platená a už vůbec neexekutívna činnosť. Takže toto je tak ono, uh, samozřejmě z definice nemôžem byť zamestnancom, ani uh, exekutívným na Matice Slovenskeho, takže žiaden konflikt tam nie je. Je to len dobrá vôľa pomoc tejto inštitúcii. A uh, uh, v podstate na rozdiel od extrémne zištných záujmou mojich oponentů, já toto konám absolutně nezjištné. No jenom to já v této situaci jsem samozřejmě ve značné nevýhodě, tak promiňme naivní otázky, ale vlastně, jak je to, protože jsi říkal, že je to vlastně jako veřejnoprávní instituce, která nějakým způsobem jsem, jako dodedukovala do si, že nějak, nějakým způsobem patří pod ministerstvo kultury? Ne, ne, ne. Eh? Uh, tak to, je pravda, že toto je. Uh, Zákon definuje, že má veřejnoprávní charakter, ale e, štruktúru, štruktúru ako keby orgánov má jako samozprávný orgán, to znamená jako nejaký spolok, to znamená členské se skládá z místních vedeckých zájmových odborů. Tí ľudia, každý miestný vedecký zájmový odbor vysiela delegáta na valné zhromaždenie Teraz ešte aj pracoviská, čo by nemalo byť, pretože to naozaj krivý pomery a je tam 40 zamestnancov, ktorí sú servilní a lojální k danému vedeniu, takže to nie je celkom v poriadku a niektoré nie sú členovia, čo je úplně absurdné, takže toto sa má narovnať. Na tí volia výbor a ty volia predsedu. Uh, jediný taký ingerencia štátu je, že členný dozorný výbor a troch členů menuje ministerstvo a 6 si vody válne zhromaždění. Tak toto je jediný jako keby, zásah štátu, jediná páka, že jednu tretinu z dozorného výboru dává, dává vlastně ministerstvo. Yep. Ministerstvo nemá žiadnu inú kreáčnou, uh, schopnosť schopnost alebo vplyv na orgány Matice Slovenskej. Uh, a tým pádom jakože, politická moc ani po tomto zákone nejakým spôsobom nezvyšila svojí vplyv na kreovanie orgánov alebo něčeho takého. Samozřejmě, že jsou že možná, že že vlastně Matice Slovenska má jako keby formu spolku, ale de facto, alebo podle zákona je to vřejnopravná inštitúcia a existuje tzv. institucionální zložka, kde jsou vedecké ústavy, a potom tzv. spolková zložka, kde jsou miestné odbory a niekedy někdo rozmyslel o tom, že by sa to malo rozdeliť a že nedaj Bože, všetky iné verejnoprávne inštitúcie mají krované orgány v parlamente, Matica nie a ani po tomto zákone to tak nebude. Ak by som ja návrhol alebo novela zákona, že nejaký iný orgán než matičary sami majú kreovať orgány, áno, to by bol silný uh, zásah do samosprávy, s tým by som hlboko nesúhlasil a nič také sa nedeje, to znamená, ak oni tvrdí, že sa oslabuje, obmedzuje samospráva, tak ľahko vyvratiteľné klamu, Jednoducho je to ľahko vyvratiteľná lož motivovaná hlbokou neznalosťou, teda oni to veľmi dobre vedia, ale klamu, lebo sa im to zdá akože byť zaujímavé, alebo sexy, alebo že pre neznalých ľudí toto klamstvo může někoho zaujať, no nie je to tak, dá sa to veľmi ľahko vysvetliť a vyvrátiť. A jenom teda ešte dvě věci k tomu. Je to teda, jako ten spouštěcí mechanizmus je vlastně daný, že to řeknu, tím, co oni říkají, že se to vlastně děje kvůli tomu, že teď má být nějaká další volba, která se rozbíhá a tím pádem, když to přenesou, je jako znemožnit volbu toho stejného předsedy, který si řekl, že tam bude na pořád? Nebo je to nějaký jako... Ano, okolností? od začátku, od začátku volebného obdobia byly velké diskusie a bolo aj v programové vyhlásení vlády novela zákona o Mačici Slovenskej. Bohužel ministerstvo malo různé jiné priority, a původně minister, legislativní odbor připravoval tento, tento návrh zákona, první draft tohoto zákona byl vlastně z jejich dielne. Potom se povedalo, že v tomto volebnom období budou jeden zásadní zákon který nastaví financovanie, uh, účeloviazanie uviazanie prostriedkov a který aj inštituciálně vstupí do Matice a to bude tzv. veľká novela A toto je malá novela, která má jediný cieľ demokratizovať pomery. ano v novembri má byť válné zhromaždenie, které by malo krejovať na ďalší čtyř roky orgány a já teda připouštím, že toto je motivované aj tým, aby sa účinnost tej novely zákona vznikla ešte pred snemom alebo pred válným zhromaždením, lebo potom by sa 4 roky zase jako personálně zacementovalo, to znamená, že toto já ja připouštím, já ja nehovorím. A je to aj preto, lebo uh, áno, mám veľa veľmi vecných uh, a neosobných výhrad k modelu a môžem do hĺbky ísť uh, a hovoriť, aké veci sa ne, nepodarili, aké sú tam zodpovědnosti a tak ďalej. Nie som si presvedčený o tom, že súčasný predseda je člověk na správnom mieste a už vůbec ale, a to je oveľa principiálnější, nesouhlasím s tým, aby bol doživotným predsedom, toto naozaj ne. To střídání těch elit a rotácia kádrov má něco do seba a hlavně ještě raz Matica Slovenska mala veľmi, veľmi zlou skúsenost s doživotným predsedom, který sice nebol doživotný ale bol 20 rokov, ale dalších 10 rokov se z toho potom Matica pozbierávala. A druhý, druhý tedy aspekt jenom, když jsem tady citoval poslance Barteka, tak vlastně myslím, že si nějakým způsobem nestotožňují, ale myslím, že to bude takový ten případ, kdy se nějakým způsobem dohodnete nebo to bude tahání zase odčas a tak, jak se to stalo? No, tam nejde, vlastně čas, tam jde o to, že samozřejmě já... Myslím, navštívím, hej, já navštívím po poslanské kluby a eh, do nebo alebo zevrubně jim to vysvětlím, Uh, Pravděpodobně verím, že bude a koaliční rada já na tej koaliční rady prídem a tiež si to obhajím. Uh, verím, že si to obhajím. verím, že takéto argumenty uh, teda budou, uh, padnou na úrodnú pôdu. A teda povím, ešte oveře viac, ako tu na hovorím, lebo já nechcem prať špinavé prádlo na verejnosti, ale keď to teda bude nevyhnutné, tak uh, nič jiné mi neostane. A teda verím a dúfam, že presvedčím uh, teda koaličnú väčšinu, a já ja nevylučím aj tu možnost, že aj čas opozičných strán by za takéto niečo mohlo zahlasovať, protože to je naozaj demokratizácia stanova. a naozaj nie je normálne, ak predseda zásadným spôsobom může kreovať zloženie výboru a může rozhodovať, kdo a kdo nesmie. to je už naozaj segregácia a, a diskriminácia par excellence, to jsou veci, které v normálnych ministerstvů vnútra by možno, že žiadnu občanské združenia s takto postavenými stanovami nezaregistroval, lebo však nejaké demokratické princípy musia byť, Matica Slovenska neregistruje stanovy na ministerstve, lebo má štatut verejnoprávnej inštitúcie. A ano, já ja priznám ešte jednu vec, že verejná diskusia o Matici je dvojsyčná zbraň v tom zmysle, že ona žila v takom nejakom závetri. Ona mala 15 rokov nevalorizovaný rozpočet, čo znamená, že v reálnych cenách klesla na 62% a je extrémně podvýživená. A treba to aj systémově řešit, čo som aj navrhol, Uh, ale áno, vzniká taká věc, že dílšek, je to verejnoprávna instituce a vlastně štát takmer nemá žádný vplyv na kreovanie orgánov. Toto naozaj je otázka, která je v, vo vzduchu a za tejto koalície, a teda určitě nemůžou rukou, se nikdy nestane, aby to teda se zmenilo, lebo já s tím uh, samozprávu, ale je možné, že prí, inak iná garnitura toto zmení, to nie je občanské združení, to je jednoducho inštitúcia kreovaná zákonom. A e, keď hovoria například týto, že, že územné samosprávy mají neomezený počet e, teda volieb e, toho štatutára, no ano, ale to je územná samospráva. Matice je verejnoprávna inštitúcia s samozprávným charakterom, čo je dosť zásadný rozdiel a to sa nedá takto akože, povedať. Čiže ano, lidé, ktorých to, abo člověk a jeho klika, které se to osobně dotýka, to bere extrémně osobné. Já jsem to pojedné až tak osobné nechcel, i když ne, nehovorím, že si myslím, že ten člověk je úplně nejlepší a dokonalý. Ale naozaj miera zúrivého odporu lobingu a extrémnych osobných útokov a atakov ma do istej míry překvapil ale že v poriadku. Som v nejakom tvrdom a ostrom priestore, viem s tým žiť a jednoducho urobím všetko preto, aby sa demokratizácia stanov podarila. Dobře, děkuji za odpovědi k tomuto tématu a pojďme se vrátit mailovým posluchačským otázkám. A hned několik jich poslal posluchač Milan, tak Roman, jdeme na to postupně. Dobrý večer, mám pár otázek na pana Za Zaprvé, o několik měsíců jsou to dva roky, co je strana SNS ve vládě. Jaké má strana SNS a vy osobně, pane Michalko, cíle, které byste ještě chtěli stihnout a udělat? No, ty, ty cíle vychádzají samozřejmě z rezertu, které máme. To znamená, že ako som rád má být ešte veľká novela zákona o Matici Slovenskej. E, možno bude ešte nejaká menšá novela e, zákona Fondu na podporu umenia. Ja teda chcem v maximálnej miere implementovať aj některé kultúrne politiky. Já ja mám ešte jeden veľmi veľký, velkou politickou agendu, ale ne je ešte dohodnutá, tak nechcem dopredu o nej hovoriť. Mal som ale už prednášky na nejakých medzinárodných konferenciách. E, a poviem to len tak vo všeobecné, já ja si vnímám, že najväčšou témou tejto politickej generácie v celej V4 alebo stredorovskom kontexte je to, že jsme se my jako region ocitli v pasti strednoprimových krajín a treba s tím niečo urobiť, treba nájsť taký typ politiky, možno tvorby štátnej doktríny, která by nás z tejto pasce dostala. Toto ja osobné, ale nebudem to dále dávat nadrobné, ak. Viacero předpokladů, které chcem spustiť, sa naplňá. Tak toto by byla veľmi silná agenda, kterou chceme urobiť. Samozřejmě budeme podporovat to, co jsme my hovorili, teda cestovní ruch a naše srdcovka. Ne to už teraz nás rezort, ale samozřejmě pokusíme se s odbornými zložkami ministerstva komunikovať. Původné, alebo teda geografické pomery Slovenska jsou relativně podobné Rakusku, Slovensko je hlboko pod potenciálom využitia cestovného ruchu, než má. Je možno, že 40% z cestovného ruchu v Rakousku, které nemá more, rovnako jako Slovensko, ale má hory, je, je neporovnateľne vyššie, to znamená, Přiblížit se k tomu a využiť komparatívne výhody. Mám najviac minerálnych pramenů na, na neviem, tisíc kilometrov štvorcových alebo vůbec ich hustotá ani ďaleka nejsou využité tak, ako by mohlo byť a tak ďalej a tak ďalej. Čo toto je ďalšia vec, podpora malých podnikateľov a samozřejmě ty hodnotové záležitosti máme teraz z novelu ústavy, tiež tyto veci chceme ťahať a hodnotové otázky Uh, já toho mám teda veľmi veľa, ta hlavná vec, okrem kultury, která je moja jakože core, uh, teda vec, plus samozřejmě i školstvo, lebo aj tam... Teda Základ bych, bych řekl jako překlad. Áno, áno. Takže, takže tieto veci jsou uh, moja parketa do konca volebného obdobia. Ak se podarí ešte aj štátna doktrína v zmysle, že to budeme tematizovať jako silný programový cieľ. Ak sa to podarí, presvedčím vedení strany a získám aj uh, nějaký status uh, uh, například spolemocnenca, tak toto by mala byť veľmi silná téma, kterou by sa vymedzovala SNS na politickej pôde, že by to uchopila a využila moje komparatívne výhody, to, že jsem se celý život uh, M, okrem knižného pohybu v akademické branži mám velmi veľa významných lidí z tohoto prostředí a chci jich uh, nejak skoncentrovat na, na vytvorenie, to, názve štátnej doktriny. To by mohla být velmi silná téma a verím, že se to nějak podarí. Tak druhá otázka politologická, v tomto případě od Milana. Vidíte na slovensku politickou spektru nějakou stranu, která má konzervativně pravicové myšlenky, něco jako jsou v Česku motoristé. Uh, my máme takú zajímavou vec, že naše strany jsou hodnotovo konzervatívné viaceré. V zásadě je to většina strany smer, samozřejmě SNS, republika, ale nejsou ekonomicky pravicové. Čiže oni jsou hodnotovo konzervatívné, ale mají silný sociální rozmer. Uh, teoreticky uh, je, je konzervatívno pravicová strana KDH, aj keď tiež tam na od minulosti, keď boli uh, uh, poslušní služobničká via a podobné, tak dneska začínají hovoriť o sociálnom učení církví a tak, takže tiež to není až nejaká ultrapravicová ekonomická strana. A navyše teda, pokiaľ rozmýšľají s dohody s progresívcami, tak teda jakože hodnotovo, teda asi konzervatívny, až tak nie sú, ako, ako teda alebo deklarujú, že sú. E, no a e, pravdepodobně aj teda ten projekt Zoroslava Kolára by mohl byť taký, len tam je to príliš ešte protostrana, či bude životný neviem. nevím, ale, ale v zásade bolo by fajn, keby tieto hodnotovo konzervatívne a silné sociál teda strany s silným sociální rozmerom neprepadá hlasy, to to si myslím, že bude velká výzva, ale niečo také, že meský pravicový volič, inak konzervativní takuto vyložené stranu nemáme na Slovensku ako sú motoristi. Máme také niečo hybridné, že spojenie jarou a ľavičiarov, čo stačilo. stačil, až tak to nie, lebo SNS nemá ten nazvime, že komunistický průd, ale sociální průd určitě má. Tak a poslední otázka vlastně v té stejné slovislosti. V jistých názacích vy i pan Danko naznačuje, naznačujete možné spojení v rámci koalice dovoleb v roce 2027 s republikou. Je to jenom v rámci teorie, anebo už proběhl nějaký rozhovor? Děkuji pěkně za odpovědi, Milan. No, takže... Keby aj boli rozhovory, tak samozrejme predtým než sa ukončia, nemôžeme o tom hovoriť. Pojďme teda len tak všeobecné. Druhá strana robí všetko preto, aby neprepadli žádné hlasy. Extrémne, často sa hovorí o tom, že nemôžu nechať prepadnú demokratovia naďa, že treba urobiť spoločnú kondíciu s Peskom alebo s Osaskou a tak ďalej a tak ďalej. My si musíme uvědomit to isté. Pokiaľ prepadnú hlasy e, národné konzervatívnych voličov, bude to obrovská škoda a vlastně tak umožníme vznik vlády, kterou veľmi nechceme. Preto musíme robiť všetko preto, aby žiaden hlas neprepadol. Ja to vidím tri relevantné strany, které jsou z tohto hodnotovo programového jako košiara, teda Okranovej republiky a SNS a možno, ako som vravil ten projekt Zora Kulára. Ak bude budou všetky tri strany na, na vlastnou päsť tak dovolím si tvrdit, že ak by narastlo aj Zorokolár, aj ta republika může byť o, o, o, ohrozená, preto, lebo niekedy má sice 10,5, ale niekedy má 6,4 a pokiaľ by vznikla strana, která bude má 3-4% a budeme v tom istom košiari, tak ľudíme sa může stať, že 4-4-4-6. Takže racionalita káže uh, jednak sledovať trendy a jednak urobiť všetko preto, aby sme to dali tak povedať z naistotu, a netrieštiť hlasy. Uh, samozřejmě neznamená to žádné obskúrne veci typu otvorenej kandidátky, ale normálně otvorená koalícia, lebo já ja si myslím, že spojíme dvoch, minimálně dvoch stran, tu 7% dá, a nakonec 7% dá pri při troch stranách, ale že otvorená a verejne deklarovaná koalícia. V tom prípade, já ja verím, je to ešte relativně dlho dvojročný mandát, ale takéto úvahy jsou velmi relevantné a velmi zodpovedné. Naozaj e, verím, že teraz nevý, nezvýťazí stranický egoizmus, ale racionálna úvaha a zodpovednost, aby neprepadli hlasy voličov. Tak posluchače, já normálně, a to je asi zjevně reakce na to, co se dělo dneska. A, protože... A... Se toho dělalo taky opravdu hodně a vlastně jsme se o tom zmínili jenom letmo, ale posluchači, nám posluchač píše následující otázku. Dobrý večer. Na Slovensku zavládá mega mlha překrývající skutečné problémy lidí a snahu vládní koalice nastavit represivní systém, kde bude každý oponent umlčený, respektive persekovaný vládní mocí. To, co předvádí SSM, se nedá nazvat jinak než jako snahou o inkvizici. Doufám, že se to je jenom poslední záchyvy tohoto kleptokraticko růstu, růsty. Tuckého Molochu. Ne, na, nadějím se, že dnešní válce nebude tak mlze a bude reflektovat skutečné kauzy, které trápí Slovensko. Tolik jenom zatím PS ředli doporučí tlačovku demokratů, která před chvíli skončila, na které byl i nejnovější ficu v Terč, pan Jan Latiak z Oravy, kterého zneužili na svůj na dnešní sabat. Posluchač Jan. já možná vlastně to vyjádření vlastně je k tomu, protože nesťa skutečně v handlové se to dělo velmi mnoho. A já nevím, jak ty to vnímáš. já to vnímám, že skutečně v některých situacích je to možná až už moc. To jsem vravel, že naozaj špičkovanie emocí vážny je, je zlé. Žiadna represia nenastala, naopak, čudilovci stále jsou, nesú ani trestně trestne stíhaní, nesú vy, stále to on ten návrh toho Matuše Šutá je štoka, že bude nějaké nová legislativa ohledně šíření na, na internetu a podobně. To, to je vždycky dvojsečná bráň. Ta legislativa není ešte... Asi by to robilo... Uh, musí to cez MPK prísť. Jako, dokiaľ nemáme něco v rukách, tak nemůžeme nič hovoriť. My jsme si velmi tvrdokritizovali kritizovali vypínaně webov a neurobíme nič opačného charakteru, že teraz dvojsečná bráň, že vy jste nám vypli, my vás budeme vypínať. Uh, Media pokud nehovoria zjavnou pravdu nepravdu, uh, tak v podstate si môžu písať, čo chcú, uh, môžu mať různé názory, uh, môžu dávať nálepky kde komu a dehonestovať ho. Uh, Niekedy je naozaj ťažko za hranicou uh, dobrého vkusu. Uh, na Slovensku je sloboda. Uh, áno, je studená občanská vojna, čo nie je šťastné, ale Akože hovoriť o konci demokracie alebo podobných veciach, to je že úplne absurdné. Opozícia má rovnaký priestor a veľký, ako všetci ostatní chodí do médií, robí svoju propagandu, pravidelne chodí na, na mítingy, nikto ich nerozháňa, nikdo na nich neposiel z vodné delání, celzotvorný plyn. To znamená, že Akože my strpíme protesty, nijak proti nezasahujeme. Takže naozaj výplody nejakých republikánskych extremistov, teda demokratických vôdzovkách extremistov. Nás jednoducho to je názor Voliča, který je zjavné ich fanda. Jo asi nepresvedčím, ale teda ja mám hlboko opačný názor. Tak, už se blížíme skutečně ke konci, tak máme poslední věc, na kterou jsem tady teď to vlastně zmínil, a, protože dnes to bylo skutečně a, výživné, nejen tematicky, ale i obsahem. Tak Robert, si co chce zrušit televizní debaty v neděli a takový fenomén, který nám tady vyrostl od minulé a, relace, že jsou tlačovky v devět na úřadu vlády, nebo takhle brzo. Tak a, to mě zajímá hrozně tvůj názor, jestli je to jako dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký to nápad. No verejně se k tomu prilasilo KDH, lebo v treba svetiť, hej. Uh, Je to kontroverzná vec. Uh, už dlho hovoria, je to nejaký, nejaký, nejaký trend. Nevím, či v raných 90-kách si to ešte zaregistroval. Prvá taká bola, co týden dal. No ježiš. bola Bubilková s tomto nějakým. tak byl Hybel, tu to začínal. Áno, a, aj Hybel, ale otik Černý. Ten bol hlavně taký sparring partner s no, Zuzou ja Bubilkovou. No, Zuza Bubilková otačerný, hej, to byla ta dvojica. No. A potom my na to nadvezovali kroky a jednoducho je to nějaká tradice. Ta, ta neděle se stala. Samozřejmě, mnohí lidé mají neděli spoločné obedy, rodina a tak dále, pohadají se pri ne, ne nerozprávají se. Má to možná i taký skazonostný vplyv na soudržnost rodin a někomu zhorkne nedělný oběd. Uh, takže toto tiež do istej míry chápem. Uh, ale pokiaľ people metře cvakají a pokiaľ tie relácie mají 300-350 tisíc divákov, tak to jednoducho uh, tie televízie budú nasadzovať. Uh, dneska máme 4 relácie, uh, to znamená ráno o oh, uh, 10. začína o 24, potom je tá 3 o 11, o 5 minút 12 na STVčke a potom končí to Markýza, če to je akož tvorhovi maraton čo už je naozaj dost aj pre mňa a už aj mňa to unavuje a niekedy mi je to už aj, aj akože lezy krkom lebo ono sa to aj častokrát opakuje Teraz ešte první výkop, alebo teda druhý, dává vlastně mm, premiér Fico, alebo ten dává na tu tlačovky, čiže častokrát sa zareaguje, čo v tej tlačovke povedal, čiže on prešiel. Já ja, ja teda hovorím, že prvý výkop mám já, ja, alebo já ja o 7.00 ráno půjšťám uh, vevečka, takže prvý som já, ja, druhý je Fico. Je áno, áno, tak to vyšlo. Uh, já jsem tak veľmi dlho rozmýšlel, že kedy dať ten svům týždňa a chvíľu jsem myslel, že na konci, že z debaty, ale to už bylo extrémně únavné a jsem si povedal, že lepší byť prvý jako posledný, tak jsem to dal na ráno na 7 s tým, že to většinou v sobotu nahrávám. Uh, a to už je naozaj veľa, to už člověka že až otráví, že ak mám od 9. do 14. 5 hodin počúvať politiku v nedeľu. Uh, málo kdo je taký fanatik, že by to nejak, ocenil možno někteří to z povinnosti budou po pozerať uh, já ja sám už mám dosť problémy za so tými 4 hodinami, já ja to teda sa snažím nějak. aj zo zotrvačnosti, nechcem povedať, že z povinností ale tak chcem vedieť, kto čo povie uh, takže minimálně rozsekať to do viacerých dní by asi nebolo celkom od Uh, máme aj ten problém, Mne osobně to veľmi už až otravuje lezemi krkom, že je veľmi veľa relácií a v televízii jako STV24, ta 3 Jojka, Markýza a ty všetky mají diskusné relácie, analýzy 24, takže každý deň a já už mi krkom napríklad například dal, nebo už jsem asi krát troška inými slovíme, stále to isté, lebo tých relácií je veľmi veľa a tých tém zase až tak veľa nie je. A oni sa už úplne opakujú, čiže v tomto zmysle je to už až taký, jakože aj žurnalisticky nepodnetné a, a unavujúce, čo niekedy si myslím, že Uh, menej tých relácií by nebolo, nebolo na škodu, aj to, že sú špecializované spravodajské televízie, tiež nie asi v pohode. U vás máte teda Tomankovu na príjme a máte uh, moravca. Uh, ale už nie je ďalšie, neviem, či tá sedmia. No, ešte na dobý taky opäť minút 12. Od 5 minút 12. No dobre, takže vy máte. Já ja mám tý... ešte 3 ďalší oproti tam tým 5. No, takže jasné, tak to už je naozaj, že brutál. A začínám si... asi tak v s tebou, jako večinou. Takže... Aha, no, takže naozaj, jako nedela je pracovní pracovný deň a uh, takto. Zatiaľ to nemalo nějakou odozvu. Samozřejmě, jak by to bojkotovali poslanci Smeru, tak by vážně naštrbili tuto možnost a tým bojkotom by donutili na nějaké roztrkovanie do viacerých dní. Uh, premiér Fica nepovedal, že nemají byť debaty, len nemají byť v nedeľu a v takej koncentrácii. Uvidíme, ako na to zareaguje ostatná politická scéna. Zřejmě premiér Fico nebude chodit v nedeľu a uvidíme, či to bude odporučené aj pre jeho poslancov. Ak by smer úplně vypustil, tak by byl velký problém, lebo uh, na dvoch stranách by to asi nešlo, teda koaličných. Uh, takže uvidíme. Je ale veľa ľudí práve proči, tak to zású televízie alebo robia čísla. Uh, ale myslím si, že mnoho ľudí by si vedelo predstaviť uh, tráviť nedeľu a inak. I ja sám vlastně víkend nemám, lebo ja vždycky v sobotu nahrávám reláciu v nedeľu pozerám ty veci a som viazaný. Čiže naozaj, představa, že vypnem na víkend, to naozaj nehrazi. To je dokonca, aby som mal mediálny, politicky mediálny vrchol týždňa. Takže.. A možno, že a ja já sám by som bol celkom rád, keby ta nedeľa nebola taká. Takže uvidíme. Je to vec, která není jednoznačná, ale nějaké rácio tam je tak ešte tam máš jednu tu specialitu, že nejsi jenom uh, divák jako my, ale jsi taky účastník samozřejmě. Ano, občas, a nie je, je to každý týden, ale áno, stáva se, že či už do sobotných dialogov, alebo do Opět 12, alebo do Markizel, mne někdy i do té trojky chodím, v jsem som ešte nebol 24, teda bol jsem uh, v analýzách a v jiných formátoch, ale nebyl jsem uh, teda v, tom, v tej ránej 10, tam zatím chodí jen predsedovia strán, takže ale ano, uh, někdy se stane, že až raz měsíčně, nejméně raz měsíčně, jsem i aktivním účastníkem. No. Tak, tak. A aktivním účastníkem jsem byl i dnes, a protože i každá relace musí mít svůj konec, tak i ta dnešní relace Trikolora svůj konec má. Právě jsme na ní uh, přišli. Tak tím moc děkuju za účast v dnešní relaci, protože to měl ještě prodloužené o právě televizní relaci hned těsně předtím, než jsi dorazil k nám. Tak tím moc děkuju vlastně bojnásobně v tomto případě o dnešním čtvrtečním večeru. Já tě děkujem zase za špičkovou přípravu relácie, samozřejmě Boriskovi za technickou podporu. No a těším se znova 14 dní. Mně pochyb o tom, že bude o Bude určitě a rád se s tebou opět uslyším a budu se těšit, že se opět potkáme. Tak děkuju. Takže to byl vážný posluchači Roman Michalko, poslanec Národní rady a takto slovenská část naší relace. Děkuji, že tady byl. Pochopitelně děkuju Volkovi za českou část. Nesmím zapomenout, poděkovat samozřejmě Boriskovi do Kotelny za technický servis a nejvíc samozřejmě vám, vážím posluchači, protože bez vás by relace Triklora nebyla tím, čím je a vaše otázky samozřejmě naší diskuzi samozřejmě velmi pomohly a přišlo jich opět velmi velké množství. A, takže ještě jednou všem z vám, kteří jste poslali svůj otázku a velmi děkuji za účast a zapojení dnešní relaci. Dnešní relace ovšem končí, bude tady další za dva týdny, opět o večer, u mikrofonu bude opět Intibo a tím pádem pro dnešek už skutečně vše. Přeji vám příjemný zbytek večera a dobrou noc a za dva týdny opět naslyšenou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich poslucháčů, I ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdete na www.slobodnyvysílac.sk. Děkujeme.